Ez egy hatalmas buli van. Holnap reggel viszont korántalpon kell lenned. Mindkettőben. Jó reggelt, ma a 2021. november 25-én, Csütörtökön, 7 óra múlott egy percel. Ez a Kéfej minden, amit azaz napról tudni kell vagy érdemes, a Netetők, valamint Fiala János 14 év aldiaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, akkor is, hogyha egyébként ez úgy tűnik, mintha egy ilyen kötelező lemez lenne, de nincs kötelező lemez. Minden nap más, és minden nap más meglepetés, minden nap más korlátozott apokalipszis és másféleképpen kísérleti és utolsó műsor. Egészen egyben tud mosódni egy olyan hét, mint például ez a mostani, ahol az ember nagyjából negyed-tizenkettőkor fekszik, nagyjából négykor, negyed-ötkor kell. Délutáni alvások nem nagyon vannak, és van egy, tulajdonképpen lehetne vezetni egy üzemnaplót arról, hogy mi minden történik egy nap, de szemben a múltal ez az üzemnapló, ez alapvetően nekem is szükebb környezetemnek marad fenn. De ha beszélgetünk, akkor az íg egyet a világán semminek sem kell rejtve maradnia. Rejtve a szónak abban az értelmében, hogy az ember nem beszél róla. 061 712 42, itt találnak meg 061 712 42. 2021 november 25, egy tültött van a fontos idő, 4 perce mota reggel 7 óra. Borult ég. Nulla fog körül hőmérséklet. Ez a blincérezása a lámpáknak, az mitől van, Ja János! Ezek a lámpák is jobban rosszabb, a égnek, az szörben a kicsit is. Értem, de adásban vagyok, tehát ennek megfelelően kéne fogalmazni. De ezt nem volt. Érdekes. Ez... Nem azról beszélek, hogy nem fog rám elszíntetni, hogy nem egészen beszélünk egy nyelvet. személyi változás van, Fülyes Balás kimentette már a magát, hétfő lesz 8 4 perckor, így aztán fél nyolc után Hajnal Miklós 8 óra után Gyorgyavics, Benedek, Nemes Gábor, mai Kis Ambrus főpolgármester helyettes <kül> teljesítenek szolgálatot a mai nap folyamán. Ezt már szeretem látni, tehát ezt a létra ez ez már a szerelés legyen létra, csak maradj életben. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy meg a fontos a fontos talantól. És amikor éppen hallgat, pontosabban mondva nem beszél. De zenét ad és életet sugároz a műsorvezető létezése által, akkor a saját felfogásom szerint teljesíti azt a szerepet, amit most egészen fél 8 be kell töltenie. Amennyiben ennél többet, pontosabban mondva mást szeretnének. Abban az esetben hívniuk kell a 061 70. 12.42-es számot, utána már viszonylag kevés alkalmuk lesz erre, hogy a holnapi nap folyamán is, amikor a műsor fél kilenc után egy perccel véget ér. Jó reggelt! Jó reggelt vagyok, és uh, engem fel felháborít az, ami most megjelent hírként, hogy bevásároltak 5 milliárd forintt, és most Lejárt szabadsosságok miatt se lejtezni kell. Egyszerűen van itt felelőse valakinek, valamilyen ügynek? Ugye viszonylag Valami... kevés dolgot tudunk erről, erről valaki információt szerzett, hogy ez miért történik, hogy miért nem alkalmazták ezeket, hogy miért kerülket megsemmisíteni, hogy miért kerül ez ennyi pénzbe, erről nem tudom, hogy ön többet tud-e, mint én, én viszonylag keveset tudok. Amikor arról beszél, hogy felháborodott, akkor valójában ez inkább a helyet van, mint mondat, hogy nem tud részleteket, hiszen lehetséges, hogy ezzel ezt kellett megtenni, beleértve, hogy annyi mindent adtunk külföldnek, hogy ezt miért nem adtuk külföldnek, vagy miért nem használtuk fel itthon, halvány segít fogalmam sincs. Hát ez az, miért nem használták fel, ha már egyszer behozták. Vagy azért hozták be, ezzel a céllal hozták be, hogy csak megvegyék? De, ne, de ezek a mondatok már nem stimmelnek. Tehát ez már az a beszéd, ami túlmutat azon, ami, hogy egyébként ön otthon beszél. Nem tudjuk, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy miért hozták be. Pontosabban azért hozták be valószínűleg, hogy használják, hogy miért nem használták. Erre egyikünk se tudja a választ. Egy dologra felhívnám a figyelmet. Én voltam olyan, mint ön. De amikor arról beszél, hogy azért hozták be, mert hogy majd egyszer megsemmisítsék, az egy olyan gondolat, ami szerintem önt a hétköznapok folyamán egy tízes skálán egyesre se jellemzi, hogy pont ezen dolgok kapcsán miért fogalmaz így, azt, mint a kihelyezett fiatere, én nem fogom tudni megoldani, de szerintem ez nem veszi biztorgálásnak, amit mondom. Jó, hát akkor ki kellene a valakinek, aki erre illetékes, hogy hogy, hogy történhetett. Nem viszont, ez hogy ezt ki kell vizsgálni, erre szerintem, erre szerintem van egy illetékes, aki erre tudna válaszolni. Na hát ez az. És hol van ez az illetékes? Vajon? Hát tam, a harmadik emelet negyedik szó, fogalmam nincs. Hát ez fogalmam nincs. felhábori szó. Én értem. Felhábori. Értem, értem. Nem tudok rá válaszolni. Ezt a ezt, ezt megszüntettem. Megszüntettem. Nem szüntettem meg. Megszüntettem. Ezeket meg kéne szüntetni, János, mert ezekről te tudsz, ezekről a gombokról. Most már megszüntettem. Nem, már volt. Megszüntettem. Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok. már a BKV-nök leállása, kíváncsi vagyok, hogy meg tudják -e ez már Nem, már megmondták, hogy erről szó sincsen. Tehát, aki ezt belengedte, hogy az vajon az illetékes volt, tehát most beszélgek majd az illetékessel közel két óra múlva, aztán kiderült, hogy erről szó sincs, az ITM közé tette azokat a szerződéseket, amelyeket alá kéne írni a Karácsony Gergelynek, amit én felkészülök egy nap, az tulajdonképpen egy bizonyos határon felül már szinte értelmetlen dolog, mert olyan vagyok, mint a hat minisztériumnak lennék alkalmazottja, és egy minisztérium alkalmazottként is lehetséges, hogy megbuknék. Itt vannak nálam a szerződések, hogy Kis Amrus mit fog majd ezekre mondani, halvány lila gőzöm nincs, ezek mind egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos együttműködési feltételek, amelyek egyébként annak a pénznek a finanszírozásának az előfeltételét teremtik meg. Ön ezen a területen szerintem járatosabb, ha nem is konkrétan ebben, mint én, hogy ez itt most valójában valaminek a késleltetése, vagy sem, ez a normális üzemmód, én ebben nem merek olyan mondatot mondani, amellyel túlmutatnék azon, mint amit tudok, az tudható, hogy nem fog leállni a közlekedés. Az nyilvánvaló volt eddig is, csak akkor még kell nagyokat mondani két nappal ezelőtt, megint csak a hitelességünk veszik el, nem? A, meg fogom kérdezni Kis Amrúst, hogy ő egyáltalán mondott-e és ha igen, akkor... nem mondott. Hát akkor meg, ki, akkor meg kihozta. Akkor karácsony, Gergei mondta. Akkor karácsony, Gergei mondta, hát akkor nézze, hát ez egy ilyen, ez egy. Ilyen... <gül> Az egyik mond valamit, a, a másik meg pontosítja. Jó, ja, persze. Ez, ez, van ez Igen. Igen. Igen. Tegnap jelentősen belevetettem magamat abba, hogy ismét lehessen olvasni a Kejfej Jancsi interjúit a 168. n Erről például korábban biztos hosszabban beszéltem volna, most mindannyiunk üdvére erről viszonylag keveset beszélek. A korábbi leírónak is azt írtam, hogyha nem akarok azt, hogy csúnyán váljunk el egymással akkor, vagy egymástól akkor egyszerűbb, hogyha egy rövid levelezést folytatunk, és nem folytatunk erről telefonbeszélgetést. Ha kellőképpen Dodonai voltam, akkor jól csináltam. És miközben végeztem ez irányú tevékenységemet, és hála és köszönet mindazoknak, akik ebben még közben működtek rajtam kívül. Hallgattam a fővárosi közgyűlés, kicsit olyan voltam, mint Bauer Tamás, aki a Jászai Téren, vagy bárhol a városban egy ideig egy ilyen rádióval a fülén közlekedett. Nagyon sajátságos hangjátékot hallottam. Kizegettem a foci vetséket, és azt tudtam megállapítani, hogy amit a Manchester City és a Paris Saint-Germain fociban művel, az egy más sportág, mint amit nálunk látni lehet. Hogy egészen pontosan mi a különbség a kettő között, erre nehezen tudnék válaszolni. Just a Manchester City kettő egyre győzött... Hmm. Másodperceken belül december lesz, és decemberben épp úgy másképp szokott szólni, átmenetleg és tartósan a kelyfejelcsi, mint ahogy nyáron azzal a különbséggel, hogy nyáron egyáltalán nem szól, télen viszont igen. Jelentősebb akciókat nem szándékozom lefolytatni egyebek között infrastruktúra hiányában, de ha önöknek van ötletük, akkor szívesen befogadom, és... Szévesen közreműködöm abba, hogy a lelkekbe karácsonyi hangulatot csepetessek, belejétve a sajátoméba. 061-712-42, 061-712-42, bármilyen témában, locsi fecsik. Vajon lesz-e még tom Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy vagyok, és érdeklődni szeretnék, hogy megvalósul-e az az ombudsmani rendszer, amit még a nyár szünet előtt állt, az elvetésre került? Nem elvetésre került, elvetettem, nem volt életszerű. Egyebek! Között például abból én egy telefonnal még tartozom önnek, hiszen ő számon engem arról, hogy a mi hazánk mozgalomnak az oltással kapcsolatos beszámolóját ő miért nem adhatta meg, vagy miért nem tehette meg ebben a műsorban, talán elsőként. Ezzel még tartozom önnek válaszképpen, és ez az ombudsmani rendszer azért se tud megvalósulni, mert Maukapártok a pártok se lesznek itt olyan mértékben jelen, ami egyébként igényelni ezt az ombudsmani rendszert. Én leszek az ombudsman, a saját magam ombudsmanja az összes elfogultságommal együtt. De jogos volt a kérdése, volt róla szó. Elvetése nem került, de elvetettem. És nem kellett ki belőle semmi. Láttam egy lengyel operaénekest, aki a Metropolitan előtt táncolt. Nem erre a zenére, de akár erre a zenére is megtehette volna. 061, 712, 42. Ez a két A Kejfe Jöncsi az egyetlen interaktív TV és rádió műsor, amely nem válogat telefonok között, és valójában azt ajánlja önöknek, hogy amikor éppen nem tölti be, ki tudja milyen funkcióját, akkor arról beszélget önökkel, amiről önök akarnak. Nincs étlap. Ahogy az én megnyilvánulásaim is az életemmel kapcsolatosak is, az se étlap szerint alakul. Ha a letöltéseket és a nézettségeket figyelem, akkor ezek napi bontásban 5-20 ezer ember között mozognak nagy általánosságban. Néha kevesebb, néha több. Ezzel én mielőtt átjöttem volna ide, kiegyeztem volna. Az, hogy ilyen számú potenciális jelenlevőből hány óhajt velem beszélgetni, arról, amiről fogalmam sincs, hogy miről, az önökön is múlik, hozzátéve, hogy nyilvánvaló, hogy ez a nézettség és hallgatottság menet közben alakul ki, mert nem mindenki abban az időben hallgatja és nézi végig a műsor, mint amikor megy, ez szintén az internetnek egy olyan fajta ez az internet által kínált olyan lehetőség, ami korábban ebben a formában nem létezett, így aztán ők óhatatlanul nem tudnának ide betelefonálni, számukra a 7 óra 28 perc semmit sem, onnan könnyen lehetséges, hogy este 10 órakor hallgatják, vagy nézik ezt meg, de akik most itt vannak valahol, és nekik is 7 óra 28 van, és engem néznek, vagy... Ami is ott nézik és engem hallgatnak, még egy embernek volna lehetősége beszélgetni velem valamiről, fogalmam sincs, hogy miről. 061 712 -42. It was a song, Jó a song reggelt! Jó reggelt, Zoltán vagyok. Az lenne, tegnap délután egy nemrég FM frekvenciát kapott rádióban hallottam, hogy Józsi Barát annak idején Süsü Farok mozgatója volt, ott kezdte a médiában a karrierjét. Ön ezt tudtak? Egy részt tudtam, másrészt olvastam a bejegyzést, harmadrészt egyáltalán nem értem. Tehát azt, azt a szerzőt én csodálkozva figyelem, hatását még csodál, csodálkozóban figyelem, de mi ebben a hír, egy, báboz, egy bábos volt. Értem csak. Nem fagyta. a, a süsi farkát mozgatta, hol a süsű farkát mozgatta, hol más uh, szereplőt uh, mozgatott meg. Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy ez az ember hogyan juthatott oda, hogy Mészáros beatrix jár, erre azt tudom mondani, hogy mint a koldus és királyfi. Mindannyiunk előtt bármilyen lehetőség van. Bármelyikünk járhat várkony Andreával, és egyikünknek sem muszáj, bármikor visszautasíthatjuk Várkonyi Andreát. Mire vonatkozik az önfelvetése? Egy kis színes reggelre de, de ez egy. milyen színes? Miről szól? Milyen Nekem színez? Ami... Te... Ez jó, jó kérdés. Ez valami olyan lenéző, tehát amit a hont csinál, abban van valami olyan fajta lenézése a világnak, miközben arra gondol, hogy ő ezt valami olyan magaslatról teheti, adott esetben szellemi magaslatról, amiben ezt megengedheti magának, hát kurvára nem. Az, hogy ezt ennyi ember visszaigazolja, hát az elvileg őt uh, minősíti és mutatja, hogy ennek itt egyébként van keretje, de a Kejfejancsitól olyan távol áll, mint Makói Jeruzsálemtől. Vidéken sajnos 100 kilométerre Pesttől az egyik, le, hát az egyik legigényesebb rádioműsor, amit lehet fogni FM-en. Hát akkor ebben nem értünk egyet. Köszönöm szépen. Viszont havasok. Amit vírusügyben például tesz. Na mindegy. De amit most tett a Josi baráttal. Örülök, hogy megtaláltam. Csodálkozom, hogy... Engem is megtalált, a kettőt nehezen tudom összeegyeztetni. Kis színesnek, meg túl szürke. Köszönöm, Még egy telefon belefér, de már nem sokáig. címejut címe jut eszembe, amit nem olvastam, igazából semmi köze az egész, ez az, az a címe a könyvnek, hogy Gázos Bébi. Jó reggelt, Hajna Miklós. Fialaj János, jó reggelt kívánok. Um, hallgatom, ugye vannak ebben a műsorban, vannak olyan napok, amikor teljesen tele van, és valamikor sok idő van, lehet zenét adni, sok mindent lehet csinálni, most már tévéműsor is, tehát nincs okom aggodalomra, hogyha nem telefonálnak, de a telefonálnak, és Ugye hát nincs étlap, tehát nincs arról, szép, mint, hogy otthon tese úgy beszélgetsz, hogy azt mondod a barátnőnek. Ma három dologról fogunk beszélgetni, erről arról, amarról és hogy a negyedikről kezdek, akkor azt mondod, hogy hát, és sajnos nem szerepelt a terítéke. És az, ahogy most itt a Josi barát, meg a Mészáros Beatrix, vagy adott esetben a Várkonyi Andrea és a Mészáros Lőrinc foglalkoztatja az embereket, csak csodálkozom, tehát uh, ugye én a magam részéről nem egy story magazint vagy egy hot magazin tartok fenn. Jobban érdekli ez az embereket, mint bármi más? Mi, mi Jó, jól, jól beszélsz, mert ugye, ugye kinyitom az ajtót, és azt mondom, hogy bármi, ami egyébként itt van, beröltülhet. E, és például, ha én a koronavírusról nem beszélgetnék magammal és különböző szakértőkkel, lehet, hogy egyáltalán nem futna be. Még itt az oltási héten egy telefon. Hihetetlenül nagy dolog a Kejfej ebből a szempontból is, mert hogy az embernek lennének előképzetei, és az emberek ezt minimálisan igazolják vissza. Hát ugye ez 21. éves ez a műsor, azért már nem, nem gyerek, hogy volt olyan periódus, amikor én magam bejöttem és felrobbantam, hogy mit mondott tegnap Orbán Viktor a Szépművészeti múzeumban, de mostanában nem ilyen vagyok. Meg rengeteg dolgot látok, és viszonylag kevés dolgot említek meg. Ha valakivel beszélgetek, akkor lehet, hogy szóban hozom. a aztán tényleg arról beszélnek az emberek, amiről akarnak, és hát például a koronavírus, és mindaz, ami ennek a vonzás körzetében van, és hát mi nincs, arról például alig beszélnek, de hogy emiatt nem lehet őket letolni, mert hát arról beszélnek, amiről akarnak. Hát ebben biztosan benne van az is, hogy a koronavírus azért itt van velünk lassan két éve, másfél éve egészen biztosan, és... És, és miközben ugye tegnap, azt hiszem, pont, pont kijöttek az adatok, hogy még soha annyi, annyi új fertőzetet nem azonosítottak. Ahhoz képest, ha pedig a, a, a közvéleményben nézzük, olyan, mintha mint kevésbé érintené ez meg az embereket, vagy kevésbé érdekelné ez az embereket, mint korábban. Én nem ezt tapasztalom, a... én azt tapasztalom, hogy valahol célzottan kell őket megtalálni, és abban a pillanatban kiderül, hogy van mondandójuk, de amennyiben célzottan nem találod meg őket, és csak azt mondod, hogy beszélgessünk, akkor valamilyen okból... Akkor nem... maguktól nem ez jut Igen, illetve igen, hm? igen, igen, igen, igen, igen. Hát maguktól biztos az jut be, ami éppen a... nem is tudom... A, a hétköznap, leg... igen. A hétköznap, igen, ami... ami, ami és, és ugye a bulvár az mint műfa is talán erre játszik rá a leginkább, hogy a, az emberek hétköznapi életét próbálja valahogy reprodukálni celebek szintjén. Um, és, és őszintén én mondjuk nem nagyon követem azt, hogy most Josi barát mit csinál, szóval e ebben a kérdésben biztos nem én leszek a... Hát ugye Bészáros, Lőrincs és Várkanyi, Andrea, ügyben viszonylag ö, büfé vagyok, mert ott lakom tőlük légvonalban 300 méterre, ugye ez a te országgyűlési területed, de ettől még nem gondolom. Múltkor láttam, amikor egy ilyen folg, nem is ilyen Mercedes kisbuszba beszáltak, beszálltak, és akkor azt foglalkoztatott engem, hogy... Tudnék-e olyan helyzetbe kerülni, mondjuk a barátnőm egy nagyon fontos ember lenne, és nekem onnantól kezdve testőreim lennének, mert ha bele vagyok, akkor nekem is testőrökkel kéne közlekedni, és egy ilyen fekete buszba kellene beszállnom. Hát lehet, hogy ideig élvezném, aztán azt hiszem, hogy nagyon hamar ráunnék, de hát különbözőek vagyunk. Hát én azt gondolom, hogy ha ki önmagában erre az életre vágyik, az, az nekem mindenképpen furcsa. Tehát én, én ezt a részét megérteni nem tudom a dolognak. Te is azok nyilván között át akik aki demonstráltál ott fönt a szép kilátás úton? Én egyszer oda kihelyeztem egy plakátot ezzel kapcsolatban, de, de nem tudom, hogy ezen túlmenően volt a más demonstráció. Az biztos, hogy mi, mi ott egyszer kiraktunk egy, egy, egy szép uniós támogatásokról szóló táblát táblátnézszáros Lőrinkházához. Ami, ami nyilván ami, ami érthető szerintem, hogyha valakinek olyan funkciója van, ami testőrökkel kell, kell, hogy járjon. De önmagában az, hogy valaki egy gazdag embernek a felesége, és hogy ez miért kell, hogy az ilyen szintű elzárkózással járjon, meg, meg adott esetben gondolom óvintézkedésekkel, ez nekem már eleve, eleve furcsa. Én találkoztam egyszer a a luxemburgi miniszterelnökkel egy, egy ilyen európai pártcsaládos eseményen, és a luxemburgi miniszterelnök kifejezetten mondta a testőreinek, hogy menjenek csak hátrét, tehát hogy nem kell, hogy ők ott legyenek a közvetlen környékében, ő az emberekkel szeretne beszélni. Tehát szerintem itt azért... Különböző, különböző világok, meg filozófiák vannak ezzel kapcsolatban is. Nem, nem az a normális. Csak azért, mert valaki vagyonos, hogy, hogy fekete kisbuszok és testőrök veszik körül. És ennek mik az okai, meg, meg miért ebbe az irányba mentek el? Az, az hát er tudhatja. Erről fogunk beszélgetni, mert a következő kérdés is ezzel kapcsolatos, és szerintem összefüggenek. Hajna a Miklós Momentum van a túloldalon, engem fia hajánosnak hívnak. Ugye én Ruf Bálintnal csak az apukáját ismertem, nála született a lányom. Ruf Bálint egy híres politológus, lehet, hogy találkoztunk, de akkor még gyerek volt. Most se nagyon idős, és készített vele egy interjút a Szabad Európa Wovesz És elemző gazdasági válság és menekült hullám fenyeget, elemző ez maga Ruf Bálint. Ezzel két választást már megnyert a Firesz. És ebben te is szerepelsz, meg a Momentum is szerepel. Ő ugye Szegeden és a nyolcadik keletben is tanácsadó már, mint Ruf Bálint, és akkor a, meg a Városháza történet is van, és akkor a következő a kérdés. A Momentum elnök választásra készül, ez még ugye előtte volt. Három friss jelöltje van erre a pozícióra, ugyanakkor, mintha eltűnt volna fekető Győr Andrása volt elnök. Ez milyen stratégiákra utal? Beleértve, hogy egyáltalán, ha ez igaz, akkor az egyben stratégiai is, tehát, hogy Egyebek közt azért van nagyon sok dologról módunk beszélgetni, mert olyan dolgokat látunk bele bizonyos dolgokba, melyek szerintem egyáltalán nincsenek ott, és önmagában, hogy kivonjuk onnan őket, az időbe kerül. Válasz. Jó megoldás, hogy Egy nagyobb csapás után a politikus kicsit hátréblép, és kivárja, míg a felhők elmennek felőle. megpróbálja magát újra tervezni, újra gondolni, mondja urválint. A megsegzett közszereplő hajlamos össze-vissza beszélni, ha hagyják. Ebben a csapdában esető is, már mint Fekete Győr András, amikor a jobboldali média azzal vádolta a párt egyik fontos emberét Hajnal Miklóst, hogy diploma nélkül vallotta magát közgazdásznak. Erre úgy reagált Fekete Gyür András az egyenes beszédben, hogy nem a diploma teszi a közgazdászt, ezzel pedig önként a plágium botrányba keveredett volt államfő Schmidt párt is, egy új generációs pártnak, mint a Momentum, egy ilyen jelentés nem tesz jót. Ezek azok a hibák, amiket nem követ el az ember, ha a politikusi lelke rendben van. És én csak úgy olvasom, hogy mi mindent olvasnak bele emberek valamibe, amely nem látok semmit, de hát itt van az egyik érintett. Egyáltalán ez a te diplomatörténeted, ez akkor futott. Ember nem érti, hogy miért futott ekkorát. Hát szerintem azért futott ekkorát, mert azon dolgoztak nyilván, hogy ez... ez de azt lehet tudni, van. hogy erre iszik a nép? Nem hiszem, hogy, hogy ez ilyen elképesztően foglalkoztatni az embereket. Tehát, hogy a BKK bizottsági tagjának, vagy vezetőjének, ha nincsen diplomája, akkor kimegy a nép és azt mondja, hogy fúj, fúj, momentum. Én nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki emiatt demonstrációt vagy tüntetés szervezett volna. Uh, hozzáteszem, korábban is voltak olyan BKK vagy BKVFB tagok, akiknek nem volt diplomájuk, de ez, ez, én azt gondolom, hogy itt nyilván ez arról szól, hogy én jelölt vagyok, és nálam kell találni valamit, amivel engem lehet támadni, és ez, ez, egy, ez egy ilyen támadási felület, amivel nyilvánvalóan sokat foglalkoznak. Én ebben az ügyben szerintem elég nyíltan elmondtam a, ennek az egésznek a hátterét és a, a történetét. Nekem lett volna egy olyan opcióm, hogy, hogy, hogy kimaradok angiába, befejezem a tanulmányaimat. Én ezt már végigbeszéltük, de, de idő után ez nem volt ágyúval verébre? Ezt rosszul látom? Ez, ez majd kiderül. Én, én nem nagyon látom értelmét annak, ahogy, ahogy, ahogy már, hogy is mondjam, nyolcadik körben is kritizálnak. De a Szabad Európa Ruf bálintal erről beszél, és hogyha egyébként téged megvéd, Fekete Győr András, akkor az egybevethető mit pál diplomátlanságával. Itt egyébként szerintem arról van szó, csak hogy, csak hogy árnyaljam ezt a dolgot, hogy az, ahogy András fogalmazott, hogy nem a diplomat nösszi a közgazdást, az, az egyébként azért némileg ellent mond annak, amit, amit én mondtam ebben az ügyben és a tekintetben mond ellen, hogy uh, én ugye akkor, amikor így hivatkoztam magamra, még 17-ben van egy uh, kemény déneses interjú, illetve vita, amit felszoktak idézni, akkor még folytattam az egyetemi tanulmányaimat. És, uh, és egyébként én el tudom azt fogadni, hogyha vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy igenis a diplomat teszi a közgazdás. Tehát uh, én, én, nem akarok ebben, én nem akarok ebben így uh, e tekintetben igazságot osztani, és, és ilyen jellegű felmentésre vagy védelemre sincsen szerintem szükségem. Um, közel meg volt a momentum, elnökválasztása, többe hiányolták, hogy miért nem lehetett megírni, hogy milyen arányban kaptak szavazatokat az egyes jelöltek, vannak jól értesültek, mint a Telex, fogalmam sincs, hogy amit ők tudnak, az mennyiben fedi a valóságot. Egyébként Doná eredetileg nem voltak jól értesültek. <gül> uh, ott uh, ki kikerültek bizonyos számok az elején. Mondom neked, a Telex azt mondta, hogy Donátanna küldöttek 56-6%-a, Oroszanna 28-9, és fél. Igen, ez már egy javított cikk, tehát amikor amikor először kiment ez a, ez a cikk, akkor nem ezek a számok voltak, és mi azért döntöttünk úgy, hogy akkor viszont megosztjuk velük a szavazati arányokat, hiszen ha már kimentek ilyen, ilyen számok, akkor, akkor legalább a valóság menjen ki, és most már azok a számok, amik, amik azóta szerintem több helyen is le lehettek írva, el lettek mondva, azok pedig a, a, a valóságot, igazságot. Miért nem Ezek a szavazati arányok. Azért, mert önmagában uh, én azt gondolom, hogy az, az nem hírértékű, hogy hogy, hogy, hogy, hogy milyen arányban... De látod, a, a te diplomád is, vagy nem létező diplomád is hírértékű. Ember nem tudja kitalálni ebben az országban, hogy mi hírértékű és mi nem. Miközben ő neki van erről egy véleménye. Igen, uh, én azért azt látom, hogy beleíródtak ezek a százalékok a cikkekbe, de aztán senki nem foglalkozott vele olyan nagyon sokat. Tehát... Uh, de szerintem mi jól ítéltük meg, hogy az embereket elsősorban az érdekli, hogy kivezeti a Momentumot. Hogy, hogy most mennyire nyert, meg hogy nyert, meg mi hangzott el a Momentumnak a kongresszusán, azok, azok azért sokadlagos kérdések, és kevesen, kevesen mélyülnek el ebben ennyire. Um, mekkora jelentősége van annak? Mert az ember azt gondolná, hogy van, de hogy mekkora, azt te jobban tudod, mint én csak erre szokozak születni diplomatikus válaszok, amit az ember nem ért, hogy miért nem lehet erről válaszolni, hogy mennyiben fontos az, hogy ki a Momentum elnök? Szerintem ez minden pártnál fontos, Szerintem. Szóval, szóval Momentum esetében is. Nálunk, nálunk azt gondolom, hogy azért az elmúlt egy hónap az egy nehéz időszak volt, abból a szempontból, hogy gyakorlatilag a a közös ellenzéki kampány megalapozásán dolgoztunk, és ezzel párhuzamosan kellett ezeket a, a belső folyamatainkat is véghez vinni. Azért számít az, hogy nálunk ki az elnök, nem azért, mert, mert, ez, egy, mert ez egy diktatórikus párt lenne. Vannak ilyenek is Magyarországon, ahol az elnök szava sokkal erősebb. Nálunk az elnök az a sok szempontból azért jogait tekintve egy, egy elnökségi taghoz nagyon közel állt, tehát mi, mi testületileg működünk. Ugyanakkor, ugyanakkor szimbolikus üzenete van egyrészt, szerintem a, a nyilvánosság felé, másrészt azért igenis vannak olyan kérdések, amikben az elnök előjár. Tehát amikor például egyeztetések, tárgyalások vannak pártok között, van egy pártelnöki fórum, nyilvánvalóan ezekben a kérdésekben a, az elnök az, aki elsősorban eljárt. Mit lehet tudni, hogy, hogy, hogy egy, egy elnökhöz mi mindent lehet fűzni? Nem oroszonna, lett, Fekete Győr András után közben volt egy harmadik jelölt is, aki menet közben ugrott be. Mi alapján döntött a Momentum, vajon Donát Anna mellett, különös tekintettel arra, hogy Orosz Anna támogatottsága előtte maximálisnak tűnt, és akkor még azt se lehetett tudni, hogy Donát Anna hirtelen úgy gondolja, vagy nem hirtelen. Kifelé Itt így tűnt, hogy az Európa Parlamenti Képviselősége mellett ezt is elvállalja? Ha egyébként megbizszák vele, vagy megválasztják. Biztos vagyok benne, hogy itt több szempont is közrejátszott játszott. Vannak jó páran, akik, akik ideológiai alapon hoznak döntést, és azt gondolják, hogy, hogy az, a, az, a, az a progresszívebb és zöldebb irány, amit, amit Donáta Anna képvisel, és szeretné, hogy a Momentum is erőteljesebben képvisel, az, az, egy, az, az egy fontos irány a Momentum számára, amit, amit nekünk is markánsabban kell vinnünk a következő. Hónapokban, akár években. Vannak olyanok, akik az alapján döntöttek, hogy, hogy legyen működőképes ez az elnökség, és, és hogyha megválasztunk egy, egy olyan új elnököt, aki, aki, aki úgymond, ha kicsit kívülről is jön, de azért nyilvánvalóan jól ismerjük, meg, meg jól dolgozunk együtt, akkor nincs szükség további tisztújításokra, További gondolkozása. Ugye, hogyha orosz választottuk volna, akkor egy új elnökségi tagot is kellett volna választanunk. Biztos van, aki az alapján dönt, hogy, hogy melyik melyikőjüket tartja mondjuk az esetben karizmatikusabbnak. Aztán van, aki az alapján dönt, hogy, hogy melyik őjük szerintük az, aki, aki ebben a hat és Mártizaj Péterrel kiegészült szövetségben a lehető legjobb szövetségi politikát tudja vinni. Tehát ez most csak. Ez most csak néhány szempont, amit mérlegelni kell ilyenkor. Ezek összességében Donát Anna győzelmének kedveztek. Én biztos vagyok benne viszont, hogy Orosz Anna ugye ettől függetlenül is itt van velünk az elnökségben, és egyébként a harmadik indulóra, Hollai Gáborra is számítunk a jövőben is. Szóval, szóval a tekintetben ez ez nem hiszem, hogy így megrázna minket ez az eredmény, hogy ne lenne itt mindenkinek meg a, a feladata és a szerepe a következő időszakra is. Később aztán megint okos emberek, akik nem én vagyok, uh arról beszéltek, hogy a Telexnek adott interjújában Donát Anna azért mond állítólag merészeket, én ezt nem tapasztaltam, de mások így látták, úgyhogy biztos így van, mert hogy egyébként pozícionálnia kell magát, mert ő még egy olyan szereplő, aki a pártelnökök sorában nem tudta beírni a nevét az osztálynaplóba, hiszen nem volt pártelnök, amikor egyébként különböző megjegyzéseket tett, és mindjárt messze menő következtetéseket vontak le, amikor Arató Gergely ezzel kapcsolatban meg néha az ember azt gondolja, hogy annyira nem történik semmi, hogy mindenbe belelátnak valamit, ami egyébként van benne vagy nem, de arra alkalmas, hogy meghívják őket utána az egyenes beszédbe, és esetleg beszélgessenek fél órán keresztül, vagy 20 percen, vagy negyed órán keresztül a semmiről, ami aztán, amiben esetleg elhangzik egy olyan mondat, ami megint alkalmas lesz arra, hogy a népszavától a kejfejancsig beszélgessenek róla, miközben a fontos és fontos talán kategóriában könnyen lehetséges, hogy az utópiba tartozna. Én, én ezt a kérdést úgy látom, hogy nyilván tehát lehet ezt úgy interpretálni, akár Donátanna Anna interjúját, hogy Donátanna Anna beszólt az ellenzéknek, akár Arató Gergő nyilatkozatát ezzel kapcsolatban, hogy na, akkor ő most visszaszólt a Donát Szerintem, Szerintem nem, nem ez a nem ez a megfelelő interpretáció. Én, én azt gondolom, hogy, hogy Donatán a bizonyos szempontból a momentumnak a, a, a politikai irányvonalát akart a világosá tenni ebben az interjúban. Ugye például, amit beszólásként lehet értelmezni, vagy így. így így interpretáltak néhányan az, az, hogy amikor azt mondott, vagy olyasmit mondott Donát Anna, hogy, hogy nem fog a Momentum asszisztelni ahhoz, hogy olyan témák, vagy téma adja a kampány gerincét, amivel, amivel nem tudunk azonosulni, és szembe megy azzal, amit eddig ígértünk. Szóval szerintem ez, ez azért nem egy, nem egy olyan kijelentés, ami, amit ö, megoldhatatlan konfliktusok elé állítja az ellenzéket, ez arról szól, hogy figyeljünk egymásra, és figyeljünk arra, hogy ebben a szövetségben ki milyen értékeket hoz be, és, és lehetőleg ezek, ezeket ne adjuk fel, és ne mondjunk ezeknek ellen. Tehát én, én ezt így interpretálom. Nyilván vannak, akik a konfliktust keresik ebben a történetben. Azoknak azt mondani, hogy egyébként Márki Zajt-Péter és Donáltannak pont tegnap este ültek le beszélni. Még nem tudom, hogy a beszélgetésnek mi lett a, a kifutás eredménye de zajlik egy, egy párbeszéd ezzel kapcsolatban mindkét fél részéről, hogy, hogy hogyan képzeljük el a, a jövőbeni együttműködést. Igen, Ugye, ezt nevezzük a civil életben ismerkedésnek a politikában. ez másféleképpen zajlik, meg hát egészen másra is vezet, de most, hogy nincs olyan hű előválasztás kapcsán. Az ember nem beszél mindig ugyanolyan gyakran mint korábban bizonyos szereplőkkel, és azért olyan furcsán figyeli, amikor Márkizai adott esetben a benzinár rögzítéssel kapcsolatban a piacsal, vagy a migránsválsággal kapcsolatban a kerítésről, vagy a Covid járvány kapcsán a kötelező oltás elvetéséről szól, és Ebben egyébként az a konglomerátum, amely hol egységesnek, hol nem egységesnek mutatkozott annak függvényében, hogy éppen mit diktált az előválasztás szelleme, hallgat. Hozzátéve, hogy Fekete Győr András hihetetlen praktikus viselkedése révén, ahogy mondanák más műsorban, kerül került Csaba, és amikor a múlt héten egy Zulói eseményen egymás mellett áll Horváts Csaba, Karácsony Gergely és Tócsaba, akkor az ember azon gondolkodik, hogy ez itt vajon hogy van. Én mindegyiket ismerem, és azt az egész jelenséget belülről ismerem, de kifelé nem fogalmam sincs, hogy hogyan hat, és azért nyugszom meg, nem megnyugszom, csak tudomástól eszem, hogy a beszélgetésünk elején is volt erről szó, mert azon kívül, hogy egy-két újságíró ezen kiakad, az a nép, amely engem követ, vagy hallgat, maradjunk inkább, hogy hallgat, vagy néz, ezen olyan mértékben nem háborodik fel, vagy nem foglalkoztatja őket annyira, hogy szóba hozzák. Én szóba hozom. De ha nem hozom szóba, ők nem hozzák szóba, már pedig ők mind potenciális műsorvezetők a szónak abban az értelmében, hogy itt fél órák telnek el azzal, hogy fel van ajánlva, hogy beszélgessünk, amiről akarnak. És lám, most például egy olyan témát vetek fel, amit felvehettem volna csak úgy, de ehhez most kellettél te is. De ez Persze. most úgy megy el a világban kommentár nélkül, ahogy az előválasztás idején nem ment el. És én nem tudom szétválasztani az időszakokat a tekintetben, hogy előválasztás vagy sem, mert az emberek nem viselkednek egyébként másféleképpen előválasztás idején, és nem előválasztás idején. Miközben a példa azt mutatja, hogy de igen. Hát ez szerintem két külön kérdés. Egy Hol volt hát... Fekete Győr András, aki azt mondta volna, hogy mit keres Tócsa a karácsony Gergely mellett? Egy kurva szót nem szólt. Um, nem itt a kellett volna, imá... csak előtte imá... meg olyan imá... hangos volt. Látom, ugye hogy elmondta Tóth... azt, hogy mit nyert a bíróságom. Készül, szóval ugye ő maga is mondta, hogy visszavonul a politikától. Lehet, hogy úgy ítélte meg András, hogy, hogy akkor most már ez a. Témán a politikától. Nem nem országgyűlési képviselőjelölt? Tócsaba? Ja, nem, nem én. A, jaj, hát Tócsaba a szocialisták vezetője. Egyáltalán nem igen, volt igen. arról, hogy visszavonul a politikától. Hát valahogy így fogalmazott a sajtótájékoztatója, hogy többet őt nem látjuk. Egyébként most. Hát parlamenti ez egy képviselő. Konkrét példa, de, de én, én azt gondolom, hogy azért volt egy olyan megelőző kérdés, hogy most kinek milyen a tematizáló ereje. És ebben nem, nem szeretnék a nézőkre, meg hallgatókra mutogatni, mert, mert nyilván a, a, a politikának és a médiának is teszem hozzátáját. Tehát neked is, meg nekem is ebben szerintem kiemelt felelősségünk van. Szerintem. Mert, mert amit, amit, amit te bemondasz, vagy amit én leírok, vagy bemondok, az, abból, abból, abból könnyebben lesz azért diskurzus. Um, azzal kapcsolatban, hogy most miért nincsenek ilyen típusú erős kritikák az ellenzéken belül, mint az előválasztás alatt, ez amúgy szerintem, ez szerintem, ez szerintem fakad abból is, hogy lehet, hogy a, a, az emberek logikája és gondolkodása erre még nem állt át. Szerintem egyébként sok, aki igen és sokaknak már az előválasztás idején kicsit elegük is volt abból, hogy... Nekem szóval ez másról szól, nagyon egyszerű példa, ez olyan, mintha te összeveszel a barátnőddel, akkor viszel neki virágot, aztán meg minden rendben van, és egyszer csak a barátnőd azt mondja, hogy mi van, össze kell, hogy vesszünk ahhoz, hogy kapjak tőled virágot. Nem... Uh, hú, ez egy, ez egy érdekes hasonló. Nem, uh, hát hogy, nem, nem, nem, hogy éppen mi, tehát mi az, amit szóvá tesznek? Tehát amikor reflektorfény van, és ebben lehet valamit elérni, akkor, akkor van egy ilyen, amikor hozok, pedig nincs... én is egy pár akkor. Szerintem ez olyan, mint amikor van egy focitorna játszik egymással hat foci csapat, és aztán a végén kiválasztjuk azt, hogy kik voltak a legjobb játékosok a mennyek alatt. Nem, figyelj, most Tócsaba vagy kóser, vagy nem kóser, ha nem kóser, akkor nem mutatkozunk vele együtt, főpolgármesterként és polgármesterként. Horváth Csaba soha se tagadta meg Tócsabát. Karácsony Gergely igen, és ebben elépülhetetlen szerep jutott, hogy adott magának Fekete Győr András. Most pedig gond nélkül átmegy a rostam. Hát ebből a szempontból én Karácsony Gergőért kevésbé tudok e tekintetben felelősséget vállani, hogy ő hova menj és kivel találkozik, de én nem tartom ezt egy jó ötletnek, hogy ő ő akkor most ismét elemutatkozik. Ja, ezt értem, nyilván... és én ráadásul Tócsabával hetente beszéltem, ez nem Tócsaba ellen van, hanem azt, azt kérdezem, hogy kedves, hajlandó, hogy kurzu, a... kurzus kérdése, hogy kit tekintünk komilfónak vagy sem, mert ha kurzus kérdés, hát akkor ez egy érdekes világ. Tehát akkor teljesen egyetértünk. Hát Volna egy nagyon praktikus kérdésem. Ez... Azon kívül, hogy az SMS-edre válaszoltam, és akkor lesz egy magántelefon is. Én, mint haruna Rashid, jártomban, keltemben, közlekedek a városban, néha kiszállok japán gyártmányautómban, autóbusz felszállok a 21-es buszra. Figyelj, a Moszkva téren, aminek már nem ez a neve, a tér. mikor fog megnyílni az a fránya alagút, aminek következtében el lehet bontani azt a rettenetes fémhidat, ami egyrészt úgy csúszik, mint a nyavaja, másrészt meg egy teljesen lehetetlen szerkezet, és azon alapvetően olyan időjárásban, mint most, hogy arra ráesik az eső, csak arra jó, hogy kitörje az ember a nyakát, miközben az az alagút, azon kívül, hogy be van valahogy sötét itt valami függőnye, hogy Isten mense, látni, hogy ott mi zajlik, ami ugye összeköti a Krisztina felé a, a, a szélkáván. Tehát, szóval az mikor fog úgy funkcionálni, ahogy azt elképzelték? Én úgy tudom, hogy erre az a terv, hogy az év végére megvalósul. Mi tartozat egyet... ennyi ideig? Jó kérdés, itt ugye három érintett is van, tehát amennyire én tudom, ugye egyrészt a Magyar Nemzeti Bank építkezik ott a postapalatánál, van a 12. kerületnek is érintettsége, mivel, mivel ugye az, az kerülethatár és a fővárosnak is, mivel a szélkelmentérről van szó, de... De, de ennél pontosabb számot, hogy az év végén belül mikor lesz ez átadva és mikor lesz ez kész, ennek nekem is utána kéne néznem, ha pontos dátumot hogy szeretnék neked mondani. Nem csak annak idején, amikor én polgármesterekkel együttműködtem, és beszálltam az autójukba, és jöttem, mentem, és különböző kérdéseket tettem föl, akkor néha tudtak, általában tudtak válaszolni, és egyszer csak azt mondták, hogy í, ez nekem se tűnt föl. Ugyanígy annak idején szóvá tettem, az még akkor a Petőfi Sándor utcával volt kapcsolatos, most ön, annak az utcának nem tudom, mi a neve, ahol a 21-esnek volt a végállomása, és ismét van, hogy ezt a postapalotát vagy nem tudom, milyen palotát is, amikor ugye helyrehozták, akkor külföldön, Londontól, New Yorkig nem zárnak le utcákat, amiatt, hogy az felvondulási terület legyen. Itt pedig annak függvényében rakták ide vagy oda a végállomását a 16-osnak, vagy a 21-esnek, hogy éppen az ottani építkezés mit kívánt, és hát tekintetben nagyon engedékeny volt a főváros. Vagy nem tudom, kicsoda. Ez nem tudom, hogy kinek a döntése volt. Az, az biztos, hogy ez elsősorban ezt az egész beruházást az MMB vezérlire, és nyilván ahhoz, ahhoz kellett valamilyen mértékben igazodni. De, de nem tudom erre őszintén a válasz, hogy mi alapján lettek a megállók pakolgatva. Nekem is volt, hogy a a szélastéren kellett felszállnom a 21-esre, mert ugye onnan is indult. Szóval, szóval tudom, hogy ez okozott némi, némi káoszt itt a közlekedésben, de nagyon remélem, hogy ez egy-két egy hónapon belül megoldódik végre ez a kérdés. A múlt héten arról számoltál be, hogy önkéntes voltál, koronavírus szűrés volt Budán. Mit csináltál? Ezt ősi Gergely kezdeményezte ugye a második kerület, második kerületi önkormányzat részéről, és ebben együtt működött egyébként több egészségügyi intézmény is, Szent Ferenc kórház például, ahol szintén önkénteskedtem, illetve a megvárt ligetnél is voltam. Ez gyakorlatilag egy nyílt lehetőség volt bárki számára, még csak állandó kerületi lakcím se kellett hozzá, hogy, hogy második kerületi helyszíneken uh, antigénteszttel nézzük meg, hogy valaki koronavírus fertőzött, vagy sem. És uh, én, mint önkéntesebben elsősorban azért az administratív részében tudtam segíteni. Tehát volt olyan nap, amikor nekem kellett kitöltenem 150 papírt, volt, amikor nekem kellett uh, terelgetnem az embereket a sorban. Tehát ez, ez ilyen típusú feladatokat jelentett. Ami igazán durva volt ebben az egész történetben, az az, hogy... Uh, Nyilván, hogyha elegendő tesztet végzünk, akkor azért kap az ember egy statisztikai mintát. És itt, ha jól emlékszem, akkor összesen több mint négyezer tesztet végeztünk el, és ennek körülbelül a 7%-a pozitív volt. Na most ez egy óriási szám. Én, én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy a második kerületiek, vagy, vagy ott, akik megfordultak a környéken, azok, azok, azok, azok, azok gyökeresen eltérőek lennének ebben a magyar lakosságtól, és ha ehhez hasonló arányok vannak, vagy akár ennek csak egy töredéke is ö, lakossági szinten, akkor az, az, az brutális. Tehát akkor több százezer koronavírus fertőzöttről beszélünk valójában az országban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen. Szia! Önök hajnal Miklós hallották a Momentum országgyűlési képviselőjelöltjét. Rövidesen felhívom Gyorgy Evics Benedeket, amik zene szóladig hívhatnak. 061-712-42 I am beside you I am beside you I am beside you Look for me Look for me Sziasztok, Krisztus! I am beside you. hogy megállapodásokat olvasnék. Where something's meant to be I am beside you I am beside you Look for me Look for me Igen! Jó reggelt, kedves Gyógyai, de képzeld el, meghívtak engem egy néprajzi múzeum bejárásra jövő hétön! Nagyon-nagyon jól tették. Mit fogok látni? Egy egészen elképesztő épületet fogsz látni, és lényegesen alaposabban annál, mint hogyha csak a Dózsa György úton elautóznál mellette, bár a valódi architektúráját már most is kezdi kirajzolni. Ugyanis az épület nem csak szerkezetkész, és nem csak a díszítőelemek kerültek föl, hanem gyakorlatilag az a tetőkert, ami az egyik legfőbb építősége. Igen, nagyon jól ez egy 80 os készültségbe. Mi az a 20, tartja. ami nincs? Hát ugye, ugye egyrészt tél van, vagy legalábbis hát semmiképes egy nyár. Így van, így van. Bár azért a modern kertészeti megoldások mellett ez már kisebb probléma, úgyhogy a még a tetejét is pont egy évvel ezelőtt, novemberbe és decemberbe készítettük a promenádot, de ennek ellenére az helyzet, hogy van még egy-két olyan füvesítési munka, ami még hátra van a Néprajzi Múzeum tetején, de már a füvesítésnek a nagy része is meg történni, úgyhogy gyakorlatilag teljes egészében nem csak elképzelni, hanem, hanem látni is lehet majd. Oké, okay, de a, ugye voltak beszélgetéseinket, amelyeket te annyira nem szerettél, meg is értem, a románcsarnok beázása volt szó, a Millennium háza esetében is arról, hogy hihetetlen esőzések voltak. Ugye ez, ami ott a Néprolyzi Múzeum tetején van, hát ilyen még nem volt. Tehát ez hasonló tető nincsen Magyarországon, és hát ez a, ez a tető a növényzetével együtt súlyosan kilesztéve annak az időjárásnak, ami olyan, amilyen. Te e tekintetben mennyire vagy nyugodt, hogy majd a 2022-es beszélgetésekben Fiala János és művésztársai miket fognak kérdezni téged e, amiatt, mert hogy a hihetetlen időjárás olyan módon bánt el a Néprolyzi Múzeum tetőkertjével, ami nem volt szép tőle, és ugyanakkor olyan elvárás lesz majd ettől a tetőkertől, hogy legyen ellenállóbb Jogos a kérdés. Tekintettel arra, hogy Számtalan olyan kérdés van, ami ennél szignifikánsan jobban feszít és ö, idegesít ebben a a, a a Mennyire idegeskedjek azon, hogy mi lesz 22-ben listára, a 24. helyre tudom ezt fölvenni, de a viccet félretéve félre egy. De nagyon jó, Mi van a 23 Ez egy slágerlista. Mi, mi van a 23. helyen? De mit kéne kilökni-e? A akad, akad tehát azért a Magyar Állami Operaháznak mint 50 milliárdos beruházásnak, a Néprajzi Múzeumnak mint 40 milliárdos beruházásnak, a Magyar Zeneházának mint 30 milliárdos beruházásnak, és körülbelül 10 milliárdnyi park beruházásnak a feladata és felelőssége azért, az elkövetkező négy hónapba kulminál a leginkább, ugyanis mindegyiket azt ígértem, azt ígértük, hogy tavasz fel fog készülni. Úgyhogy azért ez Soha nem egy nyugodt időszak egy beruházó életében. Még akkor is, ha látott már korábban éjjel ört nappal meghalni, de ilyenkor azért mindig van egy bizonytalansági faktor, főleg az ilyen sokszereplős beruházásoknál, hogy valóban célba ére, valóban abban a minőségben ére célba, és valóban minden elkészül-e. El én szeretném fölfűzni ezt arra a láncra, mint az Országos Múzeumi restorás és raktározási központ, vagy éppen a Komárovi csillagerőd, amik ugyan érintővel, de mégiscsak befutottak, és ami ennél talán még egyre fontosabb, hogy a mai napig nekem meg kell néznem néha, hogy amikor egy kommunikációs anyagba betesszük az OMRRK-nak a képeit, hogy az a látványterv, vagy pedig már a valóságról készített fénykép. Szóval van itt sok kérdés, alapvetően műszaki, ütemezési, organizációs kérdések, amik, amik bizony napi szinten izgalmasak, de amit kérdezel, a tetőkert ez egy fontos dolog. Ilyen világszinten is kevés van, Magyarországon egyáltalán nincs az, hogy egy extenzív zöld tető, ami előreláthatóan, nagy közönségforgalomnak és nagy használatnak lesz kitéve. Az biztos. Eh, ahol, ahol biztos, hogy sokan lesznek. Vajon, főleg az első időszakban, ez milyen terhelést bír ki, úgy van, ahogy mondod, hogyan fog reagálni egy komoly, nagy monszónszerű júniusi vagy júliusi esőre? Ez egy nagyon jó kérdés. Az ország legjobb szakemberei dolgoztak ezen, dolgoznak ezen most is, nagyon extravagáns megoldásokkal. Én azt gondolom, hogy üzemeltetési oldalról megtámogatva ez működni fog és népszerű lesz. Szóval mit fog látni ott az, aki ott lesz a jövő héten, és aztán nagy Bára, vagy várakozásnak megfelelően két-három-négy hónap múlva. Mikor van a Néprajzi Múzeum? Tehát az valamikor március-április? Március-április magasságában fog megnyitni a nagy közönség számára. Fogja látni jövő héten, azt gondolom, szinte teljes magyar sajtó egyfelől az előbb megbeszélt zöldtetőt. Fogja látni gyakorlatilag azokat az elképesztő tereket, amit Ferenc Marcell és a művésztársai megálmodtak, amikor a nemzetközi tervpályázatot megnyerték, magát az egész épületet. Világosan látszik már a közösségi terek, a kiállítóterek, terek, az irodaterek, a, a múzeumi háttér intézmények. Szerintem ez egy izgalmas beszélgetés, mert ugye sokszor fölmerül, hogy vajon egy 40 ezer négyzetméteres épületben hogy is van ez, hogy nem 43 ezer négyzetméternyi kiállító tér van, hanem csak egy kicsit kevesebb, tehát hogy is működik egy ilyen múzeum belülről, milyen múzeumi háttérfunkciókat kell, illetve lesznek elhelyezve ebbe az épületben. És ezen kívül látni fogja azt is a, a, a sajtóképviselő, és remélem, hogy rajtuk keresztül minél több érdeklődő, hogy pontosan mire lehet számítani a jövő tavaszi megnyitásnál, milyen kiállítás sokkal nyílik meg, milyen atrakciókkal nyílik meg az épület, és utána ütemezetten hogyan. Fejlődik tovább, ebbe szeretnénk egy tiszta képet is teremteni, meg önmagába megmutatni a gyakorlatilag építészeti oldalról már elkészült épületet. A múlt héten már említett Szakonyi Péterrel készült beszélgetés, mert úgy, hogy ő volt a kérdező, szóba került a mély garázs, és annak a kiasználtsága, a pandémia, valamint az, hogy volna igény a környező, munkahelyek részéről, hogy ott béreljenek helyet, de a Városliges zéleti egyelőre Habár ebből pénzzel lenne, ezt azért nem teszi meg, hogyha megjelenik az az érdeklődés a még iránt, amit egyébként pandémián kívül, illetőleg ezen intézmények elkészülte után terveztek, vagy gondoltak, hogy, hogy ne lássa kárát ennek a megoldásnak, amely ugyan költséghatékonyabb, ugyanakkor kizárja azt, hogy oda más menjen. Ö, e mögött milyen számítás húzódott meg, vagy milyen gondolat azon túlmenően, amit elmondtál, vagy összesen ennyi? Meg hogy mekkora érdeklődés volt, tehát hogy mekkora kapacitást kötöttek volna le egyébként ezek a munkahelyek? Nagy, tehát a környéken lévő irodaházak és magánszemélyek gyakorlatilag nagy tömegében ha szeretném, ha szeretnénk, akkor holnap el tudnánk adni az egész garást és akkor kitehetnénk a bezárt táblát, és onnantól kezdve csak a környező ö, irodaházak parkolói ként üzemelne. Természetesen nem ez a cél, nem ezért építettünk egy közösségi mélygarást. A legfontosabb az a Városliget primátusa, hogyha valaki olyan helyzetben van, hogy gépjárművel szeretne, mert csak gépjárművel tud a Városligetbe érkezni, és szeretné esetleg a játszóteret, vagy a Millennium házát és a jövőben pedig már a néprajzi múzeumot, vagy a zeneházát meglátogatni, akkor lehessen hova tenni az autóját, úgyhogy ezért nem arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb legyen a kihasználtsága, és a lehető legmagasabb profitot lehessen termelni a még hanem arra törekszünk, hogy a ligetlátogatókat a lehető legjobban ki tudjuk szolgálni arról írnak a szaklapok, hogy bemutatták a Néprajzi Múzeum arculat tervét. Mit mutattak be? Én azt gondolom, hogy erről elsősorban Kemecsi Lajossal érdemes beszélgetni. A főigazgató úr biztos nagyon színesen tudna erről beszámolni. De tulajdonképpen azért maga az intézmény, ami azért egy évszázados múltra visszatekintő intézmény, és hihetetlenül készül erre a kulturális intézmények tekintetében mondjuk legalábbis évszázadon, évszázadonként egyszer előforduló eseményre, miszerint szerint új házba költözhetnek. És az egész néprajzi múzeumnak a megújítása, az egész intézményi gondolkodásnak és gondolatvilágnak a megújítása az az arculati, átalakulás, amit az elmúlt héten okay, de a főigazgató úr bemutatt. Ezzel kapcsolatban tudsz többletet, majd ö, szívesen beszélek Kemecsilajos-sal erről, de ugye a főigazgató között az Arculat, vagy nyilvános pályázatot írta ki, ez azonban a több tucatnyi beérkezett pályamunka ellenére eredménytől zárult, ám a pályázaton több olyan tervező került a látótérbe, akikkel a vezetőség szívesen együttműködött volna, ezért végül a Deform Stúdióból és Dérenikőt, az Explicit Stúdióból pedig Kátai Hunót, Nart és Kovács Szilárdot, valamint német Sebestényt szervezőket kérték fel a közös gondolkodásra. Valójában a hír mögött milyen valóságtartalomban? Mi történt? Azt gondolom, hogy erről főigazgató ja. urat érdemes, érdemes megkérdezni. Én a személyes tapasztalatomat tudom elmondani, hogy többször előfordul, hogy az ember kiír egy pályázatot, és egyetlen pályázó sem küld be önmagában olyan pályaművet, amit egy az egyben a kiíró Értékelni tud, többször előfordul viszont, hogy értékes ötletek, főleg egy arculati pályázatnál, mi a Városliget ZRT-nél talán háromszor folytattunk különböző kis és nagy arculati pályázatokat, és végül, ami összeállt az egész liget arculatává és az egész Városliget ZRT arculatává, ez hasonló módon egyébként több rendkívül tehetséges magyar tervező és designer ötletvilágából gyúródott egy koherens egységként. Egyébként az arculatban mi minden tartozik, mert ugye el van itt mondva, hogy alaparculat a fekete-fehérben, illetve piros színekkel kiegészítve és használható, de most nem fogom felolvasni a cikket. Mit nevezünk ez esetben arculatnak? Én azt gondolom, hogy a, a Néprajzi Múzeumnak a nagy közönség számára történő fel- és megismerhetőségét nevezzük leginkább arculatnak. Az a kérdés, hogyha villamossal megyünk majd ö, valahol, és egy villamos megállóba látunk egy ö, kiállításnak a hirdetését, akkor gyakorlatilag azonnal érzékeljük, hogy ez a kiállítás ez nem az iparművészeti múzeumé, nem a szépművészeti múzeumé, hanem ez a néprajzi múzeumé. Ezt támogatják azok a kis és nagy arculati elemek, ö, grafikai megoldások. Az iparművészeti azt talán zárva van, az ember már, már nem tudja mi van nyitva, mi van zárva. Í, í, így van, ebben a másodpercben zárva van. De hát reméljük előbb vagy utóbb azért nyitva lesz, hiszen egy páratlan gyűjteménnyel rendelkezik az Iparművészeti Múzeum is, aminek kisebb-nagyobb részeit itt-ott időközönként meg lehet tekinteni. Legutóbb például a Várkert bazárban volt hosszú ideig egy izgalmas kiállításuk. Szintén sokat írnak a zeneházáról, ahol Bata András fokozatta fokozattal biztos, hogy feljebb kapcsolt, hogy most egy hatsebességben, a harmadiban, a negyedikben vagy az ötödikben van, az tőle kell kérdezni, de a legkülönböző médiákokban tűnik fel és beszél arról, hogy mi mindent próbálnak már ki annak érdekében, hogy a jövő év elején minden működjön, és úgy tudja befogadni a nézőket amilyen formában elképzelték hozzátéve, hogy folyik a zeneházának egy olyan műfai meghatározása, ami nyilvánvaló, hogy majd akkor lesz igazán kézzelfogható az ember oda megy, hiszen mind az a szöveg, ami a zenével kapcsolatban nem sokat mond, amíg az ember nem tapasztalja azt, amit majd a zeneháza a nagy valószínűséggel prezentálni fog a számára. Ugye a Városliget és környékén lévő kulturális intézmény... Szórakoztatva önület. tanítás, ugye ezt mondja, de hát így ugye, van. hogy az micsoda, ahhoz oda majd valószínűleg el kell menni, mert ez így önmagában nem mond sokat. Nagyon, nagyon izgalmas, amit mondasz. A zeneházának a műfai definíciója önmagában nem egy könnyű dolog. Én a zenei csodák palotáját vagy a zenei beavató intézményt szoktam használni, de azt is érzem, hogy ez Kellően metaforikus, és könnyű nekem, hiszen pontosan tudom, hogy mi van benne, és pontosan tudom, hogy milyen épületről beszélgetünk. De még olyan emberekkel is, akik érdeklődnek a LIGET projekt története és sorsa iránt, és egyébként várják a kulturális intézményeknek a megérkezését, tehát nem a kritikus attitűddel közelítik ezt, még ők is sokszor fölteszik a kérdést, hogy na, akkor ez elsősorban a MIPÁ-nak, a BMC-nek, vagy pedig az Operának lesz a konkurenciája, és milyen típusú koncertek lesznek itt, és akkor mindig elmondjuk, hogy az, hogy ebben az épületben egyébként kültéren is és beltéren is beltéren 300 kültéren kb. 400 fős koncertet lehet tartani. Ez egy fontos, de bőven nem kizárólagos funkciója. És magunk se tudjuk megmondani, hogy elsősorban az állandó kiállítás, vagy majd az időszaki kiállítás, ne nehogy Isten a hangdónba tartott vetítések, vagy éppen a zenepedagógiai terek azok, amik a nagyobb tömeget vonzani fogják. Tehát tulajdonképpen ez az épület a hangról és a zenéről fog szólni, közben pedig az extravagáns építészetével egy olyan tér lesz, ahova Önmagába, mint a parknak a kiterjesztésébe érdemes lesz bejönni. Én szinte biztos vagyok benne, hogy az a nemzetközi trend, ami számos megújult, központi funkciót betöltő kulturális intézménybe külföldön már látszik, hogy a Prádóban az emberek, főleg a kibővített részébe Madridban nem csak akkor mennek el, amikor egy konkrét kiállítást szeretnének megnézni, hanem... Az a találkozási pont, ott isznak egy kávét. Nem azt mondják, hogy a Monparkba vagy a Mamutba találkozunk, hanem azt mondják, hogy akkor a, a, a Prádónak a kávézójába beszélgessünk egyet. Ez a cél a ligeti intézményeknél is, hogy azokból az tornyokból tudjuk kimozdítani a művészetet, amit nagyon sokan gondolnak róla, hogy itt mogorva portásokon keresztül aztán unalmas kiállító terekbe lehet bejutni. Itt egy építészetében is hát az üvegnél nyitottabb, Szemlélet nem nagyon van, kíváncsi vagyok, hogy majd egy-egy koncertnél vajon kíváncsi szemek tapadnak-e kívülről a, az átlátszó üvegre, úgyhogy, úgyhogy ez egy élő épület lesz, Kicsi... ahová érzemes el. Egyszerre lenne jó és egyszerű lenne rossz, mert ugye amíg nagy koncerteknél lehet látni azt, hogy kívül a falakon kívül emberek vannak, annak az az oka, hogy a zene kiszűrődik, hogy ezek az üvegek ezek mennyire hangszigetelnek, én azt feltételezem, hogy nagyon, tehát eh, ott valami nagyon látványos dolognak kell történnie, vagy a sztárt akarják látni, mert magából a zenéből, feltételezésem szerint, egy ilyen térből, eh, ezzel az üveggel és ennek a vastagságával azért nagyon kevés szűrődik ki. Biztos lesz olyan időpillanat, amikor... Ezek ugye mozdíthatatlan ablakok. Ezek mozdíthatatlan ablakok, ezek helyenként... Mozdíthatatlan üvegek pontosabban. Az egész épületnek a legfontosabb karakterét egyébként ezek az üvegek adják, hiszen gyakorlatilag a tetőt ezek tartják. Tehát a föld és a tető közötti kapcsolatot 11, 12, 13 méter magas, egybefüggő osztás nélküli üveghomlokzat biztosítja. Amikor ennek a technológiai megvalósíthatóságát vizsgáltuk, akkor azt láttuk, hogy van ilyen a világban, a az Apple Centerbe, Tehát, hogy egy egészen különleges építészeti megoldás. Ez természetesen óriási kihívás, hogy akusztikailag bent jól és jó minőségben tudjon megszólalni a zene. De itt alapvetően mi nem szeretnénk versenyezni a nagy magyarországi koncertterekkel. Nem az a cél, hogy olyan világsztárokat hozzunk ide, hogy a 300 fős kontingens az egy perc alatt elfogyjon és több ezer szomorú szemű zenerajongót hagyjon maga mögött, akik nem jutottak be erre a koncertre. Itt kifejezetten olyan izgalmas zenei kísérletekkel fogunk találkozni az elmúlt időszakban, amik, amik ilyen léptékű, ha ez komoly zene, akkor kamaradarabok, amik kifejezetten kisebb közönséget vonzanak, egy, egy, egy adott szubkultúrát szolgálnak ki, vagy egy adott területen belül is valami okay. egészen különleges. Hadd legyek jelent. földhöz ragadt, mit lehet tenni ezen üvegfelületek védelme érdekében? És itt nem csak arról van szó, hogy megdobják kűvel, a graffiti kezdve azért a városi népművészet és vandalizmus eléggé széles eszköztárral rendelkezik. Ugye ilyen szempontból nagyon szerencsés az a, az a már többször tárgyalt felállás, hogy itt ugyanaz a tervező, aki a beruházó és végül az üzemeltető is, tehát mi gyakorlatilag a gondolat felmerülésétől készülünk arra, hogy ezeket az épületeket működtetni és üzemeltetni kell. Vannak azért Magyarországon pozitív példák erre, tehát nem minden irodaház oldala van folyamatosan telefújva a grafitivel, a Gressem Palotta, vagy éppen mellette az egykori Spenhuth ha most hirtelen ki kéne emelnem példát, nem küzd folyamatosan. Milyen hertel, érdekes de... nem, hogy valamit azóta átépítettek, és még mindig Spenhuth ház néven van <gül> izé... <gül> Igen. megemlítve. Ez így van. Szóval, hogy, hogy számos pozitív példát is tudnék mondani, nyilván mi is készülünk azokkal a nőrzésvédelmi, folyamatos tisztítási és egyéb kérdésekkel, de őszintén szólva pont a rongálástól egy kicsit kevésbé tartok, az, hogy a használatból, adott helyzetben túlhasználatból eredő amortizációt hogyan tudjuk kezelni, és mitől lesz a magyar zeneháza egy év múlva és öt év múlva is ugyanolyan vonzó és nem pedig lehasznált, mint az, elmúlt, mint, mint az átadás pillanatában, ez egy, ez egy erősen gondolkodtató feladat, bízom benne, hogy az üzemeltetési kollégáink megfelelően készültek föl, például ezeknek a hatalmas üvegfelületeknek a folyamatos takarítására. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. a jövő héten találkozunk, illetve a jövő héten akkor kétszer is találkozunk. Köszönöm szépen! Így! Szia! Én. György hallották, a Városleges ZRT vezérigazgatóját. Rövidesen kapcsolom Barcelonát, ha minden igaz, utána pedig kapcsolom kisablös főpogármester helyettest. A hajrájához érkezett a mai műsor. Van három és fél percig, hogy arról beszélgessenek velem, amiről akarnak, hogy nem beszélgessenek vele semmiről se. Sometimes it's better not to say anything at all. Your body is and can never ask to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well I'm just waiting for you. chapel. Oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit Jó reggelt! Jó reggelt! Mi a helyzet? Hogy igyek a fityeg? Személyesen vagy. vagy személyesen? Nem, politikailag. Hát, ne, politikailag személyesen, politikailag személyesen fityeg, nem. Személyesen. Személyesen minden tökéletes. Milyen a barcelonai hétköznap? Ö, hát lassan itt is ősz lesz, de azért ez úgy módjával, szóval. Ez, ez mit, mit, mit, mit jelent az képben? meglepő módon elég sokat esik az eső újjabban, de hát sokat hát barcelonai mércével mérve. Ehm, és hát olyan 14-13 fok van mondjuk azért az elviselhető. Hangulat? Összintén ehm, szóval nehéz fölmérni, hogy milyen hangulat. Hát itt a hangulat. is te hangulatod? Ja, az én hangulatom az, az, az jó. Én... én... Tulajdonképpen ugye van egy, volt egy ilyen Lenin dráma, aminek az volt a címe, hogy igen. dolgozom, jól vagyok. Hát igen, én is mint Lenin dolgozom, jól vagyok. Összes gyerek, világszámtalan pontján. Hát igen, az egyik Ausztriában van, aki most azért megküzd a három gyerekkel és a lockdownnal, mert hát azért ez nem egy egyszerű dolog, de úgy tűnik, hogy kibírja. Személyes vélemény a lockdownról, és erről, a, erről az egészről, ami az Istennek se akar bennünket itt hagyni, sőt? Hát én szerintem nem az Isten, hanem a, hanem a politikusok, itten a húnyogok, szóval. Főleg van figyelmet, hogy itt van Brazília, amelyik, amelyik sokáig a, a mintája volt annak, hogy hogyan nem szabad csinálni. Bolsonaro mindent elkövetett, hogy a lehető legrosszabbul kezeljék a, a járványt. Aztán most hirtelen ott tartanak 95%-os átoltottságnál, az ország szabad. Kar karnevál lesz. Szóval meg lehet ezt oldani. Csak épelmű politikusokra van szükség. Az épelmű politikusoktól épelmű lesz a nép? Tehát van-e összefüggés a politikusoknak a nem épelműsége és a nép nem épelműsége között? Bizonyára van. De hát azért, azért azt kell mondjam, hogy vannak politikusok, akik vállalják a rizikót, és ezzel aztán Végül is saját politikai ö, ö, eredményük is jobb lesz. Tehát most akkor csörcsilt veszem elő, ő vállalta a rizikót, hogy csak vért, könyvt és szenvedést, ja meg meg még verejtéket ígért az angoloknak. De hát azért megnyerte a világháborút, vagy ott volt a nyertesek között. Na most, e, e, ugye Magyarországon szemmel láthatóan egy olyan politizálás folyik, hogy, hogy az egészségügyet azt alárendelik a mindenfajta népszerűségi mutatóknak meg, hogy mit akar a nép. Hát már maga az az ötlet, hogy, hogy megkérdezzük a népet, hogy mit akar egész, vagy járványkezelésben. Hát ez egy járványkezelésbe. Hát ez egy... Hát ez önmagában ügy, egyébként ügy. annyira igazad van, tehát amikor arról beszél is Tamás, hogy hát, mint hides egészségpolitikus, hogy hogy hát ezért nincs a világnak még egy pontja, ahol azt most éppen öt ö, vakcina közül lehet választani, volt ez már talán hat is esetleg híd, akkor úgy eszembe jut, hogy végül is ez a, ez a vakcina, ez azért nem egy ilyen izé, hogy elmegyek a közéltbe, és most eldöntem, hogy kiflit veszek, vagy izét pacsnit. Tehát, hogy azért ez valahol mégis egy orvosi kérdés, és a valahol az törölve, de mi a legfurcsább helyeken gyakoroljuk a demokráciát, aztán meg a legfurcsább helyeken tudomásul veszük, hogy a demokrácia ott meg nem működik, szélárnyékban van, tehát én ezt nem is értem, de hát itt élek ennek következtében valahogy néha ilyen teljesen izé, ilyen, ilyen sűkevakságom lesz. Jó, jó helyen kapirgál, szóval pont ez, ugye ez, hogy mit tudunk kiemelni, tehát ugye miniszterelnökünk egyszer azt mondta, hogy a halottak számán mérjük a járványkezelésnek a hatékonyságát. Na most hát hát elképesztő, hát a, a, a brazilok, akik el akarták kergetni az elnököt, mert nem tudom, meghalt, most már azt hiszem 600 ezer, amikor akkor 400 ezer csak meg, csak ott idézőbe teszem, ugye hát sokkal jobb arányban vannak, mint, mint mi a, a, a spanyolok, akiket totálisan derékbe kapott az első hullám, ugye akkor még nem volt se oltóanyag, se tapasztalat, se semmit nem tudtak, és tényleg itten kiirtotta az idősek otthonát. Majdnem, majdnem, hát mi nekünk majdnem kétszer akkor a, a, a halálozásunk, mint náluk. Tehát most valami úgy hogy nálunk nullat. 19 náluk meg 0,34 valahogy így, vagy fordítva, 0,34 nálunk, 0,19 a százalék a, a lakosság arányos halálozás. Tehát világ elsők vagyunk, és, és az emberek ezt úgy, úgy tehát gondol meg 176 halott volt tegnap, ugye az, az leesett, minden nap le, lezuhanna egy repülőgép. Most gondold el, hogyha minden nap lezuhanna egy repülőgép, abból nem minden nap, minden héten, abból micsoda botrány lenne, de... Nálunk úgy látszik, ebből nincs botrány. És érdekes, hogy, hogy valószínűleg a politika erre játszik rá. Tehát itt valóban van egy kölcsönhatás a, politika, a politikusok és a társadalom között, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ehhez az is kell, hogy, hogy, a, hogy az a társadalom milyen tájékoztatást kap, milyen információkat kap, Egyébként az ellenzéktől is, vagy, vagy, vagy, még, vagy például a szakértőknek milyen lehetőségük van arra, hogy elmondják a véleményüket. Mert az egy dolog, hogy néhány szakértő elmondja, de hát ez látszik, hogy a magyar járványkezelés beáll arra, hogy egyrészt azt mondja, hogy a népet meg kell kérdezni, másrészt igyekszik a népet minél inkább információktól elzárni, legalábbis olyan információktól, amelyek alapján érdemes dönteni. Tehát igen, a politikusoknak szerepük van, ez, ez most már egyre inkább látszik, egyébként Németországban is látszik, tehát a németek elszúrták. A, a németeknek megvolt minden lehetőségük, hogy, hogy világbajnokok legyenek, ugye azt se feledjük el, hogy az a Pfizer az, az, az, az náluk fejlesztődött ki, ugye, Igen. az a vakcina, és és itt állnak most egy, egy, egy ilyen teljesen kvászos helyzetben, nem tudják, hogy mit csinálnak és előbb-utóbb ők is ugyanazt elcsinálnak az osztrákok. Valamilyen szinten be kell keményíteni részletesen, tehát bizonyos helyeken már most ez van. Ugye Németország nem egy egységes országot minden a tartományokban dől el. Már egészségügyet kérdések. Igen. Nézd, ami az itteni helyzetet illeti... Én azt tudom neked mondani, hogy ha az ember megfelelő módszerekkel bele tud nézni a fazékba, akkor látja, hogy ott van élet és van az embereknek véleménye, az nem működik, hogy te azt feltét. tehát nincs ez a szemüveget a bírónak, tehát nem fütyülnek, nem kiabálnak, nem, nem, nem kiabálnak be a bírónak, de az, hogy ez közömbösen tűrnék, arról egyáltalán nincsen szó, hogy ez itt most valami népi karakterisztika vagy más, én ebben nem szeretnék itt reggel elméjedni, mert egyébként ha én, az... Én nem is erre gondoltam. Én most konkrétan akkor, akkor, akkor nevesítem. Az ellenzéki politikusok arról beszélnek, hogy ö, most mindegy, hogy most nem akarom mindegy, Tehát huszadrangú kérdésekről beszélnek. De ebben teljesen egyetértünk. Tehát épp, miközben épp... minden nap el kellene übölteni, hogy emberek halnak meg. Igen, csak hát hát... érdekes módon ezek az ellenzékiek e tekintetben nem olyanok, mint a kormánypárt. Tehát, hogyha Itt, egyszer na, nem értem. azt Hát fél Gábor, hát. Ö cseresszabatosak az országgal. <gül> Jó, de most ez, ez, ez ráadásul. De abszolút igazad van. Ugye, még egy, és még egy, a dolog még ennél még sűrösebb, mert ugye mi csak a koronára koncentrálunk, de hát ennek a korona koronaválság rossz kezelésének az a kolaterális, hát hatása és, és, és kára, hogy, hogy az egyéb egészségügyi amúgy se természetesen helyzet még jobban lerohad. Hát itt nekem van egy barátom, akiről most kiderítették, hogy vastagbérákja van. Olyan olyan módon nem érződik rajta, ahogy foglalkoznak vele, hogy itt azért egy válsághelyzet van, és itt ugye a koronavírusnak ugye elsőbsége van, azonnal totálisan mindent időpont, minden a normál időpontban, az egyébként normál spanyol protokolloknak megfelelő időpontra kapja. Külön van egy nővér, aki állandóan fölhívja őt, és csak azzal törődik, hogy ő vele mi van, és bármikor visszaífatja, és készítik fel az operációra. És Ezen a téren abszolút nem érződik az, hogy itt bármi lenne, és... És hát azért az, ország, az, az is, miben az ország most ugyan ők se állnak nagyon jól, de hát azért 80 százsállék föl az az átoltottságuk. Olyan, olyan kérdésekről beszélgetünk, vagy nem olyan jelenségekről, amivel kapcsolatban azért hallgattok, mert nem tudom, nem tudom a választ. Tehát az, hogy a beoltottságnak a mértéke Magyarországon miért alakult úgy, ahogy alakult, hogy az oltás ellenesség miért alakult úgy, ahogy alakult, ezzel kapcsolatban vannak gondolataim, de hogy ezek érvényesek vagy nem érvényesek. Fogalmam nincsenek ennek következtében, csak óvattal hangoztattam őket, különös tekintettel arra, hogy hát ezek most nem béke évek, hanem kifejezetten háborús évek, és az ember kétszer is meggondolja, hogy ilyen háborús években, függetlenül, hogy mekkora csataz, zaj miket mond. Igen, hát itt, itt biztos, hogy a politikusoknak óriási felelőség van. Igen, de az egészet mégse lehet az ő számnáljuk ezt akarom folytatni akartam, de azért persze vannak ö, mély is. Például Ugye Spanyolországban, ez érdekes, ezt most ennek utána néztem, hogy ugye Spanyolország a frankóista idő alatt, és azért az 75-ig tartott, elmaradott volt egészségügyi téren, az egészségügyi rendszer kiépítése tulajdonképpen a demokráciával kezdődött, és például az oltások terén is visszamarad, és a spanyolok nyálcsorokban nézték, hogy Franciaországban oltják a gyerekeket ö, gyermekbénulás, meg kanyaró, meg nem tudom mi ellen, náluk meg ugyane miatt bénulnak, meg halnak meg ugyanazok a gyerekek, és erre azért emlékeznek. És, és, és ez, ez, ez adott egy, egy, egy olyan alapot, amire aztán a persze a politikusok épületnek Ugyanez van Brazíliában. Brazíliában is nagyon sokáig az volt a, a, az emberek vágya, hogy oltsák őket, mert nem oltották őket, és még erre emlékeznek az emberek, hogy, hogy akkor hogy nézett ki az egészségügy, és, és, és hogy haltak meg az, a gyerekek, és az emberek. De főleg ugye a gyerekek. És, és ez az, ami, ami úgy látszik ez a, ez a ez hiányzik. Én még emlékszem egyébként, nem tudom, tudod-e, hogy ugye te fiatalabb vagy, de a, a, a Cseppek előtt volt a szalkvaxina, amit ugye a, a, az még oltás volt, szintén gyerekbénulás ellen. Én emlékszem, hogy amikor volt a gyerekbénulás járvány, az lehetett olyan 59 Magyarországon, nem tudom, 58 talán, akkor, akkor mindenki nézte Amerikát, ahol, ahol már van. Ahol már már már van, már már oltják az embereket és, és egy, egy, egy, egy, egy vágyakozás volt, és, és minden, mindenki számára világos volt, hogy igen, az a jövő ott, ott, ott már Amerika. Na most ez az, ami valahol elveszett, nem tudom hol, és helyette valami kvász jött, aminek, aminek semmi értelme, és, és az emberek olyasmire vágynak, ami, ami, ami rangú és, és az, ami tényleg fontos lenne, hogy milyen az egészségügy, az, az háttérbe szorult. Nem tudok, tehát hogy mondjam, amiket mondok, azok tulajdonképpen csak lapozok. Tehát, hogy eszembe jut az, ahogy Magyarországon tapsoltak az orvosoknak, miközben még nem csináltak semmit, és most, amikor meg csinálnak, akkor nem tapsolnak. Én ezt akkor is mondtam, nagyon népszerűtlen voltam, amikor a tapsolás kapcsán megnyilvánulattam, most meg nem kezdem el őket felszólítani, hogy tapsoljanak. Akik tapsoltak, azok ugyanis maguktól kezdtek tapsolni. Amikor meg nálunk tapsoltak, akkor majmoltak valamit, ami még itt se volt. Hogy ezek a folyamatok hogyan és mikép alakulnak, az ember a felszínes benyomásaira hagyatkozik, de ezeknek alapvetően ott lenne jelentőségük, ahol egyébként a távolságtartást vagy a masz használatot akkor is fontosnak találnák az emberek, ha egyébként arra senki nem hívja fel a figyelmüket, mert egyszerre, ahogy ezt mondják magyarul, a józan paraszti eszük ez diktálná, és miközben a józan paraszti eszük az embereknek szerintem megvan, nem diktál, csak mond valamit, és abban a pillanatban, hogy nem diktál, abban a pillanatban már nem is tartják. Be. Volt a környezetemben olyan ember, aki azt mondta, hogy na most végre nem fognak az emberek egymás nyakába lihegni, és lám elmúlt pillanatok alatt. De azért fontos, az, az informál, informálás az fontos. fontos hát azért, Gábor, fontos, nincs, én, ezt, én ezt... Akkor én, a józan észre se lehet... Én ezt értem, de van egy sor olyan dolog, amiben, amiben az információnak a jelentőségét túl Nem ja, hangsúlyozzák Nem hangsúlyozzák túl az, az. az, hogy amikor hideg van, akkor vegyél fel a kabátot, evidensnek tekintik. Van egy csomó evidencia, amit most is evidenciának lehetne tekinteni, mert az, de az emberek azt gondolják, hogy ennek nincs jelentősége. Egyáltalán nekednek a víruszkeptikusságnak hogy lehet Magyarországon ilyen táptalaja, azt a fidesz az elmúlt tíz évben nem tudta elérni. Annak valami más oka van, halvány lila gőzöm, nincs, hogy mi Ö... döbbenten nézem. Nem, azért, azért, hát azért itt válaszunk ketté két, két, két dolgot. Az egyik amit mondtál, hogy hideg van, fölveszem a kabátot. Igen, de a, a hideget azonnal érzem a, a, a járványnál. Azt is a gábor, az ablakon jön be, hát vicces már velem. De ez. ott van, ott, van egy, ott ott nem közvetlen a hatás. Tehát ott, ott van egy hét, vagy nem tudom mennyi. De már eltelt több utána. hét, több, több hónap telt el, lassan évek telnek el. Igen, de azt mondom, hogy az emberek számára ez egyrészt nem, nem egy, egyértelmű. A másik pedig, az igazi botrány az végül is az, hogy most erre a negyedik, vagy nem tudom, ha akárhánynak nevezzük hullámra, végül is az ország rosszabbul van fölkészelve, mint az előzőre. A, a, kevesebb az orvos, kevesebb a, a, az ápoló, rosszabbak a, a, a mentális körülmények, kevésbé, kevésbé védekeznek az emberek, hát, egy hónappal, egy hónappal a, a negyedik hullám kitörés, három évre a negyedik hullám kitörés előtt még, még, még békemeneteltünk, meg, meg stíj, stadionok, meg, meg, meg, meg mindent lehetett. Semmi fajta óvó intézkedés nem volt. Itt Spanyolországban sokkal jobb számok mellett folyamatosan beltérben mess-maszk használat volt, van, és valószínűleg lesz is még egy darabig, miközben sokkal jobb a helyzet, vagy ezért is jobb a helyzet. De ez így van most már nem tudom mennyi ideig, és ezeket komolyan veszik. Komolyan, bizonyos dolgokat komolyan vesznek. Tehát nem, nem lehet az, az, az hogy az egy vitakérdés legyen, hogy akkor most, a, amikor már halnak meg az emberek, hogy akkor maszkot veszek ki a, a, a buszon. Hát ez, ez, ez ilyen nincs. Ezt, ezt, de van. Ezt azonnal. Hát van, de azért, mert, mert amikor a maszkviselésnek az elrendelése az egy politikai népszerűségi kérdés, nem egy egészségügyi kérdés, akkor, akkor, akkor baj van, akkor az a politikus adja vissza. Nem lehet, az egész, nem, nem lehet az egészet a politika számlájára és az egészségügyi politika Ezt számlájára igen. érni. Ezt igen. Nem. Sok minden. Nem sok lehet. Minden, nem. nem, az, az, az a, a, a, a Józamparaszti ész egy sor olyan dolgot diktál, ez nem kell Kásler Miklós. A, az, hogy milyen intézkedést hozhatunk. Az, az, az távolságtartás, tömegrendezvény, ö, milyen feltételek mellett. Nézd, az, én azt tudom az hogy a politika is milyen is mértékben él vissza az emberek hiszékenységével, naivitásával, adott esetben tudatlanságával. Abban mindenféleképpen az ember a politikát előbb találja meg, semmint hogy ostorozná a népet a hiszékenysége, a naivitása és a, a tudatlansága kapcsán. De az utóbbinak is van jelentősége, bár nagyobb jelentősége van annak, aki ezzel visszaél. Ilyen képet az ember a saját hazájáról, hála a jó Istennek nem kapott. Amit most kap, az felejthetetlen, már rég nem lesz Covid, feltételezésem szerint, ha élni fogok, akkor is azt fogom mondani, hogy ez borzasztó. Tehát az, amit ez az ország produkált, engem is beleértve. Jó, nyilván mindenkinek van felelőssége, a döntéshozóknak nagyobb a felelősségük, és én látom azt, hogy viszonylag egyszerű, viszonylag áttekintető, és főleg végbevihető, tehát megvalósítható eszközökkel, Eredményt lehet De lától a környező országokban milyen lockdown van, és Magyarországon, ö, és közben erről speciál mondjuk a Kossuth Rádió, a Déli Krónikában 20 percen át úgy számol be, bár a belpolitikáról számolna így be. Jó, lehet, hogy, hogy, hogy, hogy ö, ö, Ausztriában lockdown van, de Ausztriában, hogyha a magyar helyzet lenne, akkor már korábban lockdown. Értem, de Szlovákiában is ez van. A be, jó, hát és világ. közben Románia az egyik legrosszabb mutatójú ország, tehát azért a határos országok közül a jobb Már helyzetűek. Bulgária és Románia a két legrosszabbul teljesítő ország, tegnap néztem meg, úgyhogy... Hát az oltást illetően, de most... A halálozás a, tekintetében is. De most a mostani járványterjedés... Az, az nem, most arról ne, arról ne is beszéljünk, hát én nem vagyok szakember, de néha beszélek szakemberekkel, hogy a magyar ö, adatok talán csak a halálozásnál ö, értelmezhetőek, mert például a, ott, ahol, ahol 5% fölött van a teszteltek között a pozitív ott az, az azt jelenti, hogy, hogy nincs elég tesztelés, és nem, nincs elég kép. Figyelj hogy... mindenki a saját emberére, én is minden héten. Mind... De csak azt tudom neked mondani, hogy például... Nem, az... ez a WTO-nak a ezt, előírás, én ez, én ez ezt, nem magyar úgy. Én ezt értem, de még mielőtt itt elveszténk abban a protokollban, amelyik egy, egyikünk se ért, ha én egyébként nem hozom szóba a koronavírust itt, ebben a műsorban, el tudnak telni napok anélkül, hogy ezt valaki szokba hozna, és emiatt én nem ostorozom a népet. Én azon gondolkodom, hogy ennek mi lehet az oka. Egyfelől, másfelől pedig, hát mint egy ilyen kvázi közszolgálat, tudom, hogy nekem van egy felelősségem, és annak eleget teszek. De ha én egyébként egy közvéleménykutató cég lennék, akkor azt mondanám neked, mint megrendelőnek, hogy drága barátom, ez itt dúl, közben legalábbis a telefonokon mérhető hatása nincs. És nem azért, mert borzasztóan kezelem a telefonálókat, amiközben nem változott, hanem egész egyszerűen, akik betelefonálnak, más témakörben nyilvánulnak meg. És én mindenkitől nem kérdezem meg, hogy adott esetben Várkanyi Andrá helyett nem akarnak-e inkább a covid járványról beszélgetni, mert hát, ha arról akartak volna beszélgetni velem, akkor arról kezdtek volna beszélgetni. Nagyon-nagyon nagyon érdekes. Van egy kölcsönhatás, társadalom és politikusok, társadalom és média, különös tekintettel egy olyan média, mint a magyar, ami hát eléggé egy vezéletnek tűnik legalábbis a... Itt nincs vezérlés. Nem, mondom. Értem, hát értem, az értem. Azért, az, annak van jelentősége. Tehát én, én naponta nézem a, a, ugye a német sajtót, a német sajtó, a Spiegelnek a, a van egy ilyen hírszolgáltatása, én azt, azt nézem. A, az esetek 60%-ában az első hír, az valamilyen módon összefügg a koronavírussal, és akkor még egy csomó egyéb hír van, miközben kormány alakul, ugye? Tehát, hogy mondjam, a politikai üzem az, az, az fölpörög, és, és ugye mindennek arról kéne szólni, és nem. Ö, ö, tehát, ö, és, és ez egy... Ez egy, ez egy De ha most rámész a, a koronavírus ra akkor az van benne, hogy újabb 576 ezer ant antigén gyors tesztet kapnak a házi orvosok, aztán pedig szó van arról, hogy népszerű az oltási hét, aztán szó van kérlek szépen arról, hogy milyen fajta vakcinák érkeztek, hogy bővítették az oltópontokat, sikeres az akcióhét, jó, Ország ezek, ez... több száz polgárő áll szolgálatban, az oltópontokon, de most ez viszonylag... információ, nem propaganda, ezt te is tudod. Nem? Az információ ott kezdődik, hogy van egy struktúra, hogy... Én mondaná, ezt értem, azok, de nálunk ez tudomásul nép. Jó, hát, hát ez van, hát nyilván mi mit, mit csináljon? Hát azért azt tegyük hozzá, hogy most akkor tudod, ez olyan, hogy, hogy tud úszni, és ha megfizetem, hát ho, hova forduljon, hallgassa... hallgassa Megvannak az új adatok. Mostani... 12.165 az új fertőzött, 185-en haltak meg. Um, Na most ez az új fertőzött, hogy mondjuk, ezt tegyük hozzá, ez azt jelenti, hogy ennyi tesztelt emberről derült ki, hogy fertőzött. 680-an vannak lélegeztetőgépen. Még a kórházban Jó, elmüket... én nem értek, nem értek ennyire hozzá, de azért néha én én szoktam beszélni szakértőkkel, 6.858 kórházban. Tehát én mondom, szoktam beszélni szakértőkkel, akikben én személy szerint megbízom, és sokféle vélemény van, sokféle dolgot mondanak, egyben majdnem mindenki egyetért, a magyar egészségügy egy nagyon rossz helyzetben van, nincs felkészülve erre, és ezen belül még a, azok a döntések, amelyeknek alapján ez az egészségügy kénytelen dolgozni, és azok a feltételek rosszak. Igen, ezt Eberek. nálam is elmondják az emberek, és aztán minden folytatódik többé-kevésbé. Jó, ugyanúgy. hát igen. Ez érdekes, hogy a, hogy a, a brazilok, akik megválasztották bolsonaro aki hát tényleg egy ilyen Hamelnyi patkányfogó, tehát teljes elképesztő, hogy milyen dolgokat mond. Ebben például nem követik. Hát figyelj, most akkor a Brazília boldogat. irántig vagy irányába való kivándorlást kell elősegíteni, mert bár nagyon messze van. El kell, hogy köszönjön. Nem, követikre ha mert... nem követik, arra gondolok, hogy a, a hívei is beoltatják magukat. Ért, tehát még értem, azok is, akik Csak széttárom a karamatalát, tehát nem tudok mit mondani. Hát ez van. Aha. Én is beszélgetek minden héten, minden nap, hát, kutya kötelességemnek. Érzem... Azt mondták, hogy ez van, ezt kell szeretni, ez van, ezt nem kell szeretni, de hogy hogy lehet rajta változtatni, azt nem tudom. Mét is szeretem? De hát én látom, hogy hogy lehet, mert itt élek egy országban, amelyik, most nem mondom, hogy minden megoldott, de, de viszonylag ahhoz képest, amit látok, jól csinálja. Hát akkor írjál egy receptet, is megpróbálom alkalmazni. <síns> Sokan nem Nemes Gábor hallották. Rövidesen felhívom Kis kisambrus főpolgármester helyettest. Holnap 7-10-től Filipov, Navracs és Horváth Csaba majd 8 óra 31 perckor vége lesz a műsornak. Hétfő 8 óra 4-kor lesz Fürjes Balázs. Szerdán talán már december lesz. Jöjjön. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a Waiting for Jó, az gyönyörű. Az egészen, figyelj, az, az, arra szavak nincsenek it. We drove here and, wind caught her hair and we parked on the beach in the cool evening air Sometimes it's better not to say anything Ebben teljesen igazad van Amíg szól a zene, addig telefonálhatnak, azt is telefonálhatnak, csak nem fogom sővenni. Jó reggelt! Egy ö, vidéki körkép. Figyelet! E, autó... Köszönöm. Menni, autóbusz, figyel, figyel. Megálló, autóbusz megálló, 40 ezres patinásváros, reggel 7 óra, 16-17 éves diákok, ö, egy ö, nemzetközi üzletlánc előtt, ötüknél kettő darab dobozos Üdítőital, az energiaital, Ötüknél egy darab cigi. Puszi-puszi, ital körbejár, cigi körbejár. Reggel 7 óra. <Sessz> to be free well sleep now sleep now and take as long as you need cause I'm just waiting for you wait Minden nap kísérleti, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Rövidesen felhívom van főpolgármester helyettest és azzal a véget fog érni, mármint a vele folytatott beszélgetéssel a mai új sor, melynek elkészítésében segítségemre voltak. Jó reggel kívánok, én pedig Fialai János. Ki hívta önt a városházára annak idején? Karácsonyi -eggely. Mit mondott? Uh, már minden kapcsán. Hát, hogy jöjjön oda. Fú, azért nem tudom, 2019. Hát, fiam, figyelj, fiam, az, az az jövő. annyi, az még nem történelmi távlat. Hát, Hol találta meg? Elhagad. Hol volt éppen? Hol voltam éppen? Én őszemben nem ismertük egymást előtte, talán maximum ilyen TV stúdióból. Oké, de milyen munkahelyen uh -huh. találta? Hát én akkor a polícia agendánál dolgoztam, mint elendező meg a kutatóintézet vezetője. És Fölhívta és azt mondta a kedves kis Ambrus, és hogyan folytatod ott? Üljünk le beszélgetni, és beszélgettünk két-három körbe. Mondta, hogy keresi azokat az embereket, akikkel vezetné a változat. Ki ajánlotta önt? Ezt tőle kell Nem akarom megkérdezni. Ha ön tudja, jó? Ha nem tudja, nem akkor... Tudom, nem tudom. Én, én nem kérdezem. Meglepődött. Meglepődtem. Én nem volt tehát, ez teljesen ez nem a... Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt miért kérdezem, tehát pillanatok alatt el fogunk oda jutni, de ez egy megfelelő alakra, amit megkérdezem. Ehm, mennyi ideje volt már a poliszi agendánál akkor? Hát 2010 óta. 2010 óta. Ehm, mikor érezte azt, hogy megdől a szék, és könnyen lehetséges, hogy át fog ülni másikban? hogy megdűl a szék. Hát, hogy feláll abból a székből, amiben volt, és átül egy másikba, igen. Hát, nem pont akkor, amikor a választás éjszakán kijött az eredmény, hogy ez tényleg váltás lesz a város. Mert hogy korábban és... jött az ajánlat, tehát még, még a vá... igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát akkor még benne volt ez a rizikó. Az is meg lett mondva, hogy mi lesz a feladat? Hát körülbelül azt tisztáztuk, igen. Igen, igen, igen. igen. Én Önnek bának... voltak-e feltételei? Ilyen esetben az ember nem támaszt feltételeket, az olyan kérés esetén. Néhányat mondtam, amit ajánlottam a figyelmébe, de ezek nem újdonságok, ezt szerintem akkor is elmondtam, hogy szerintem erősebb társadalmi és szociális párbeszédet kellene építeni, hiszen a kormány nem csinálja ezt. Ez volt az első, amit nagyon a figyelmébe ajánlottam. A második az volt, hogy a, a, ugyan a fővárosnak nem kötelező feladat, de szerintem a a fővárosi munkaerőpiacért felelősséggel tartozunk ezért Ebbe a téren is, legyen néhány kezdeményezésünk, és például a harmadik ilyen volt, hogy már az első ülésen mondja ki a közgyűlés, hogy nincs rabszolgatörvény alkalmazás a fővárosi cégeknél. E, most már egy kicsit lekeveredett vitáról van szó, bár pont a pandémia visszahozta. Nem, ebben teljesen a... igazán, egyáltalán nem, nem járt el fölött az idő. Az, hogy mi lesz a resort az nyilvánvaló volt? Az egy olyan fajta pályáz operatív vezetőnek kért, igen, aki a város, háza kódrendszer működtetés már abból a szempontból, hogy a döntéshozató rendszer működtetése, előkészítés, operatív ügyekben helyettesítés, igen ez. Ön az egyes számú helyettes? Fural, hogy az önkormányzati törvény alapján a fő helyettes, az a helyettes a. a főpolgármesternek, aki helyette a közgyűlést, hogyha ő akadályoztat volna, akkor le tudja vezényelni. Ez pedig csak a közgyűlésnek a tagja lehet. Én egyébként nem vagyok képviselő, Igen. tehát nem vagyok a közgyűlésnek a tagja. Ebben az esetben a gyénémet Erzsébet az, aki a főpolgármestert úgy helyettesítheti, hogy amikor a főpoglásztán nincsen ott a képviselő gyűlésen, vagy a közgyűlésen, akkor ő vezetheti helyette. Egyébként a napi napügyekbe operatív ügyekben pedig én helyettesítem a az a blazért vagy látszólag blazilt arc, rendelkezik az valami családi vonás, az évek alatt rakódott erre, vagy mindezt rosszul látom? Nem tudom, ezt lehet, hogy jobban látja, nem tudom, hogy blazilt arcom van-e, -e. valószínűleg nem családi vonás, ha ilyeneket lehet törökölni egyetlen. Néztem tegnap a közgyűlésen, és azon gondolkodtam, hogy az az ön, ugye idézőjelesen az ön szervezet és működési szabályzatában benne volt-e, hogy... Egy ilyen légkörű munkahelyen kell dolgozni, miközben a hétköznapokban e, nem a közgyűlés légköre lengi be a városházát, de ahányszor közgyűlés van, annyiszor ilyen a légkör. Ezt a tévedés minimális kockázatával állítom, különös tekintettel arra, hogy követem. Igen, több. Döbbenten én nézem. Mintha egy színház lenne. Igen, de próbálok nem alkalmazkodni az elhelyzethez, hanem inkább elmozdítani, vagy nem tudom, hogy mi jön állt ebből. Én hiszek abban, hogy van értelme, számokkal, érvekkel... Én tapasztaltam, okozni, hogy ön próbálkozik. Ezt. És én egyébként ebben ki is fogok tartani, tehát szerintem, hogy ennek van létjúgósultság, a politikai lózungokat, meg ilyen vagdalkozásokat. Szerintem nem mondtam, és próbálom is azt magam elnyomni, hogy a, ilyenre így reagáljak a, a dologba. Ezt, hogy mondjam, tudom, hogyha politikai elemző vagyok, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy lehet, hogy ez egy rövid távon rossz stratégia, hiszen most ebben a mediatizált világba az erős egy és fél mondatokat várják el a templőktől, amik jó idézhetőek. Hát ő hát nem, nem ez. Közép... Így van, nem, hogy jó idézhető, középtávon tervezek. Ne, ne, jól idézhető, csak nem ebben az értelemben. Nem, ön például azon kevesek közé tartozik, akit azért is becsül meg az ember, és próbál meg vele úgy beszélni, miután a szövegeiben nincsenek kötelező elemek, nem önmagát ismétli, lényegre törő, leviszi a hangsúlyt, ennek következtében a beszélgető partnerének, adott esetben nekem, ezt valamilyen módon viszonoznia kell, sőt, lehetővé kell tenni, hogy minél több ilyen mondatot mondjon el. Mennyire szalon képes az, hogy ha ön hazamegy és beszámol arról, ami tegnap tört Történt, akkor körülbelül mit mond, hogy mi történt? Tehát megkérdezik öntől, hogy és mond, Amrus, milyen volt ma a városházán, ez tegnap vajon milyen formát nyert otthon? A szalunk képes volt, abszolút azonok. de egyébként ha, ugye, az lehet, hogy már kevesebben követték, de a tegnapi közgyűlés után még volt egy talán két órás közmeghallgatás, amikor egy kicsit szurreális volt, de, de a nem szürális része egyébként ebben a szempontból az az jó volt, mert mindig örülök, amikor konkrét valódi problémák jönnek. És szeregben. minden hát volt szürreális? Hát az volt egy pont, amikor láthatólag a Fidesz, mert nem láthatólag, de teljesen egyértelműen rászervezett a közmeghallgatásra, már ez a boldog, hogy beesett hozzánk is az a központi Fidesz e-mail, amit kitűltek a, a levelező listájukra, lesz egy meghallgatás, és akkor tegyék fel azokat a kérdéseket, amelyek bosszantják önöket, és ott le volt írva, hát random Tíz ügy, és ezeket olvasta fel. Hát talán volt ilyen hat, aki felolvasott ilyen kérdéseket, még néhány online vetítették pont ugyanezeket. És nem azt mondom, hogy ezeket, nem kell foglalkozni, hanem inkább az volt a vicces benne, hogy ezt megszervezték ezt a részét a, a dolognak. Nem voltak sokan, tehát most nem is akarom azt mondani, és több volt az a kérdés, ami láthatóan valamilyen. Konkrét problémával mert feszélyhez utána nézett, szeretett volna valamit tájékoztatást kapni rá erre a dologra és ezek egyébként ispirálvak. Azt árulj el nekem, mennyire volt meglepő az ön számára az, hogy a a történetben volt egy bátortalan vagy bátor kísérlet megfelelő rész aláhúzandó arra, hogy önt is maximálisan belerántsák a sárba, amikor Gansberger Gyula hangjával talán arról volt szó, hogy működik egy jutalékos rendszer, amiben különböző emberek működnek, tordai speciál nincs benne, de ön benne van, önök mind a bajnai emberei, és egy olyan környezetbe lett ágyazva, amely valóságkörnyezetét tekintve, ha fennállna, akkor már nem lehetne főpolgármester helyettes. Hát ezért is tettem meg a szinte aznap, vagy másnap a ismeretlen tettes ellen rágalmozásért egy büntető feljelentést magánváldas eljárásban. Ugye ez a jogi része, hát nyilván a másik része ez egy ilyen furcsa helyzetbe keveredik ilyenkor az ember, amikor kevesen élnek át, hogy ott áll egy ilyen hangfelvétel, ahol valaki egy általán ismeretlen, személy, ismeretlen személyekről kapcsán, tehát semmelyik szereplőt nem ismertem, úgy ezt el is mondtam. Nem találkoztam velük, beszélnek rólam, és ezzel ellen e, nehéz védekezni, hiszen a védekezésem az az, hogy nem ismerem őket, nem találkoztam velük, mi nem működtetek ilyen rendszert, és utána vannak, akik ez alapján elhiszik, van akik azt persze, persze, a nemzőrög a haraszt, ugye a dologban, hogy szokták mondani, és ott vételenül áll az ember egy ilyen helyzetben, és maximumban bízhatok, hogy e, valamit a majd ennek kapcsán megállapít. de megkérdezi a hangfelvételen szereplő is a sajtóindíszelt, azonos Berger Gyuraként azonosított hogy miért mondta, mire alapozta, milyen körülmények között, kinek mondta, honnan veszi ezt az állítást. Tehát valamit talán tud történni a dologban, meglátjuk. E, Ebben az irányba is elmehetnénk, de az most tárgy, parttalan lenne, kiderül majd, hogy az Anonymous révén és az Index révén lesz-e újabb fejezet, független attól, hogy ami a múltban történt, azért az nincs még se általunk, se mások által végigtárgyalva, tehát azért sok muníciót biztosít ez különböző beszélgetésekre. Azt kérdezem öntől, ön valaha mondta -e azt, hogy ha nem folyosít az állampénzt, akkor leáll a közlekedés a fővárosban? Nem, nem, azt hangzott el, hogy vannak lehetőségek, amire erre a problémára fel lehet hívni a figyelmet. Ilyen egyik lehetőség, hogyha időszakos korlátozás van a közlekedésben. És ezt közlekedés. ön, vagy a főpolgármester, vagy egy harmadik személy mondta? Ezt én ezt én biztosan mondtam, ez így le is jött a sajtóba a számba. És mi a korlátos? Kevesebb járat, vagy. Nem, erre ugye azt mondtam, hogy ez a kevesebb járat. Tehát ez, ez nem olyan, hogy akkor. hogy ez egy bonyolult Oké, okay, akkor tartart. ne azt nézzük, hogy mi nem, hanem mi igen. Mi igen, ha, ha, ha definiálja a kérdést, akkor megértem. Hát, mondani. hogy miben jelentkezett volna ez a korlátos? Hát én azt gondolom, hogy például van olyan lehetőség, nincs ilyen döntés, de le van olyan lehetőség, hogy megállít a közösségi közlekedés egy időre. De akkor mégiscsak volt egy ilyen felvetés? Tehát potenciálisan benne volt az, amit egyébként most ön említ? Igen, de a, mm, akkor lehet, hogy a, ott e, értetük félre egymást, a egy részt, értem, ezt, hogy a sajtól egyrészt ezt úgy értemezte, hogy november 25-től kezdve nincsen közösségi közlekedés Budapesten. és ez nyilván ilyen opció nincsen, tehát hogy ezt, valahogy működnie kell. Az, hogy ennek a Rikvidítása módon biztosította, az egyrészt a kormánytól függ, jelen pillanatban, kettő, meg egy darab ígfő száma hitel, ez eltolható, bár azt látom, hogy minden hitelnek van a költsége, de... Igen, ezt akartam mondani, mert erről tennap úgy beszéltek, mintha ez úgy ingyen lenne. Hát nyilván nincsen ingyen. Persze, ez az, nincs. az egész helyzet, ez egy szürreális helyzet. Tehát, hogy a... Csak mondom, hogy lehet, hogy nem mindenki követte ezt a vitát. Miről van szó? A budapestiekre, tehát a bk használó utasközönség, ugye verszi egyetbérletet. Ez így teljesen rendben van, és köszönjük is, hogy ők is jelennek És ezen kívül kell még egy rengeteg forrást adnunk a rendszer működéséhez, mert a bevétel az nem elegendő a fenntartására a közösségi. is nem szokányokat. Mondjuk szerintem idén kb. 57 milliárd forint jön be bevételből, és ezen felül kell még 120 milliárdot adni közösségi közlekedés működtetésére, hogy elmenjenek a buszok, villamosok, trollik, metrók. Abba a 120 milliárdból 180 milliárd, ami a főváros része. Igen, ezt, ezt milliárd megjegyeztem, milliárd. Ez, ez, ez elhangzott a múlt héten, és azt árulja el nekem, hogy én azok közé tartozom, aki igyekszik felkészülni, de én minden nap nem tudok mindenből felkészülni, mert az agyi kapacitása erre alkalmatlan. Én elolvastam a fővárosi önkormányzat elsődleges feladata, a tömegközlekedés biztosítása Budapesten, ITM dolgozatot, arról nem beszélve, hogy ebben aztán újabb mellékletek nyílnak, amely a főváros és elővárosi autóbusszal végzett szolgáltatások. Nem fogom végigolvasni. Tehát egész egyszer egy olyan bonyolult eh, jogi helyzet van vázolva a Palkovics által biztosított, eh, vagy vezetett minisztériumban, eh, amely valójában azt állítja, hogy megannyi annyi eh, a finanszírozással kapcsolatos, de közben nem szorosan, de átvitt értelemben, vagy tágabb értelemben, nem a tága értelemben a főváros és az agglomeráció közlekedésével kapcsolatos szerződést nem írt alá a főpolgármester, és egyben prezentálja ezeket a szerződéseket, amelyek folyamánya és hozománya az, hogy most itt tartunk, és itt itt gyakorlatilag egy jogi esetek lesz, ami iránt kicsi az érdeklődés, úgyhogy ha ön ezt megpróbálná praktikusan áthidalni, én nagyon hálás lennék, de én megpróbáltam ezeket a szerződéseket megérteni, de hát ez egészen más felé vitt engem. Mert hogy a változó kormány össze akarja mixelni a dolgot, miközben ezeket szét kell választani, mint a szépen szemenként, és akkor tisztába kép. Ha összekeverjük itt a kártyalapokat, akkor nem fogjuk érteni, hogy mi van a pakliba a kezünkben. Ezért akkor szálazzuk szét. Egy. Van egy kötelessége a kormányzatnak, 12 milliárdot a fővárosi közösségi közlekedés fenntartására kell finanszírozni. Ennek van-e határideje? December 31-én, évfélig ezt el lehet húzni ezt az időt, csak hát ugye azért ennek van egy administratív ideje a kormány részéről. És volt egy praxis, ami korábban egy korábbi időpontot adott, amíg nem ez a mostani városvezetés volt, amit önök számtalan alkalommal elmondanak. Így van, augusztus-szeptember ezek a az együtt. Ez az egyik része a történet. És mi a másik? A másik pedig az az úgynevezett agglomerációs közlekedés, aminél azt mondtuk, hogy amíg az új szerződés nincsen kitárgyalva, nincsen megállapodás róla, addig is fizetjük azt az összeget, amit az előző városvezetés is, meg tavaly mi is fizettünk, Márnak és Abolánnak, ez 6 milliárd 580 millió év, ezt havi részletekben fizetjük, novemberben is kifizettük a, a, a, a havi részt, és természetesen zárjuk le azt a szakértői egyeztetést, aminek a végén aláírható a szerződés 21-re meg 25. Jó, de ez hogyan vezet oda, hogy ennek a nem aláírása eredményezi azt, hogy a másik sem működjön, miközben ebben az 1 per 6, 1 per 6 pont azt mondja, a kormányhatározat végrehajtásaként a minisztérium is előkészítette az előzményi kette számú módosításának tervezetét, mert a fővárosi önkormányzat a finanszírozási feltételrendszer jelentős megváltozására irányuló javaslattat tekintettel nem fogadott el, jelezte ugyanakkor ilyen megállapodások, így az előzményi megállapodás feltételrendszerének bármilyen módosításához előzetesen közös szakértői egyeztetést tart szükségesnek, és akkor az ember azt kérdező, hogy mi van, hogy tessék, hogy ebből hogyan lesz a végén fákéás Hát azért mondom, hogyha itt a kormány összekeveri a lapokat, és nyilván ez a Sándika, akkor ennek az az eredménye, hogy nem lehet tudni. Hogy de az de szem... azt árulj el nekem, hogy összekavarja, mert összekavarhatja? Hát a kommunikáció szempontból bárki bármit tud És nem kommunikáció szempontból. Hogy összekavarhatatlan, mert hogy ez két külön történet. Az egyik egy elővárosi közlekedés, amit mi finanszírozunk az államnak, a másik pedig a és közlekedés. És semmilyen közlekedés olyan jogszabály nincs, amely feltételévé tenné az egyiket a másiktól. Ezt nem lehetett hallani. Nincsen, nincsen, nincsen. Nincs ilyen jó szabály. Ezzel él vissza az, aki egyébként ezt mondja? Így van. Abszolút. Tehát abszolút erről van szó. És ezzel e... egyébként tisztában van az összes fővárosi, fideszes képviselő, és közben nem áll érdekükben azt mondani, hogy itt két dolog van összekavarva? Vagy két kártyát játszanak egyszerre? Tegnap a közgyűlési vitám. Ugye volt az első napi rend, ami arról szólt, hogy tízügy. Igen, itt van előttem. Kíván élni a közül. És ennek talán a negyedik pontja volt a közösségi közlekedés. 12 milliárdját olyan ütemezésben fizesse az állam, hogy ez 2019-ig volt. Idézem: A fővárosi közösségi közlekedés szolgáltatásait naponta a főváros lakosainak számánál több mint kétszer annyian használják. Az állam ugyan támogatja a fővárosi közösségi közlekedés működtetését, de 2016 óta a támogatásra fordított összeg folyamatosan csökken. A jelenleg 12 milliárd forint összegű támogatás négy éve változatlan összegű ráadás, amíg 2018-ban és 2019-ben a költségvetési törvény által előírt összeg folyóéve augusztusában megérkezett a fővárosi önkormányzat számlájára. Addig a kifizetés 2018 húszban már csak decemberben történt meg, az ideévben pedig még a forrás átadásához szükséges szerződést tervezetet sem készítette elő a feledős minisztérium. Erre gondolt. És e erre, és e mi történt a vitában? Egyrészt ezt, ezt az összekapcsolást a, ott a fideszes képviselők nem hozták fel, de nem is szavazták meg ezt a pontját az előterjesztésnek, tehát ők nem hogy azt gondolhatnám ennek formáló logikai szempontból, nem érte, egyetértenek azzal, hogy nem fizetett eddig a kormány, hiszen ha nem így lenne, akkor megszavazták volna, hogy ezt a feltevéstési joggal élhessen a kormánymestert. Ön világ alkalmas volt arra, hogy a lényeges a lényegtelentől elválaszza, és ezáltal arra koncentráljon, ami a dolga, mert ha nem ezt tenné, akkor olyan lényegtelen dolgokkal foglalkozna, amivel elmenne az egész napja, talán sikeres is lenne, csak közben azzal szembesítenék, hogy a lényeges elmulasztotta. Szerintem ebbe a hibában most is beleesik az ember, valójában mindenki, aki valamilyen rendszerben dolgozik, vagy egy valamilyen... Igen, csak ennek történt. az a kérdés, hogy aki egyébként a médiában követi ezt az egészet, az nincs -e permanensen félrevezetve, mert olyan benyomásra támad a városházáról, hogy ott valójában inkompetens emberek naponta hoznak hülyeségeket döntésként. Kés csoda, működik az egész. Lehet, hogy vannak ilyenek, akiknek ez az álláspontja, meg nyilván vannak más milyenek, Filé, nem ezt mondom, hogy ez más van, más. hanem azt mondom, hogy ilyen látszatot akarnak kelteni. Mindenben. Ilyen, persze. Hát a, a kormány nyilván azt akarja levezetni, hogy alkalmatlanok vagyunk. Én meg azt gondolom, hogy amit ők, ők csinálnak, az pedig a rossz kormányzásnak egyetértek. Okay. Azt kérdezem öntől, hogy ez egyébként, ez a törekvés, ez az ön munkáját, maradjunk önnél egy tízes skálán, mennyire lehetetleníti el, vagy mennyire zavarja, de közben nem lehetetleníti el? Ö, nem zavar, mert ez egy helyzet, amivel együtt kell élni, hogyha ez kötné le az energiámat, hogy ezen rágódok, akkor valójában sokkal több felesleges dolggal foglalkoznék, mint hasznossal. Nyilván megnehezíti, hiszen ezeken a kérdéseken egy kooperatív környezetben már rég túl tudtunk volna lépni, de ugyanakkor meginspirál, mert hogy folyamatosan mind lehetőségeket és megoldásokat kell keresni ezen a helyzetek megoldás Itt hogy meg, meg kell a végén oldanunk ezt az egész problémát, mint ahogy az egészséges Budapest 10 milliárdjánál is addig próbáltuk meg a érrendszereket hajtogatni, amíg a végén csak jött az a megoldás, hogy mégiscsak lesz ez a 10 milliárd. És, lehet és akkor utólag, utólag az ön azt mondja, hogy el is lehet felejteni mindazt, ami egyébként az utalást megelőzően történt? Erre azt mondom, hogy a választópolgárok majd eldöntik, hogy mit felejtenek ebben, mit nem, mi a kép. Nekem tovább kell mennünk, tehát nekem másnap munkaköri kötelességem hogy a kormányzati szereplőkkel egyeztessek és tárgyaljak. Ez nem lehet személyes kérdés, mert akkor, akkor megint csak sok hazondalan dologgal foglalkozni. Azt kérdezem Öntől, miközben a városhez, a történetéhez nyilvánvalóan vissza kell majd térnünk. Ugye az nem csak, hogy a legelején hosszan elvette a közgyűlés idejét, de permanensen visszatért, mint egy olyan dolog, ami a jellegi Fidesz, tehát nem a többséghez tartozó véleményformálók szerint át kell, hogy hassa az ottani tevékenységet, tehát hogy ezt permanensen napirenden kell tartani. Végül is az a vizsgálóbizottság, ami létrejöhet... Az azzal kapcsolatos hatáskör szükítés, vagy az, hogy mivel foglalkozhatnak, mivel nem foglalkozhatnak, az minek az eredménye, mert ezt nem értettem. Tehát, hogy végül is, ha a vizsgálóbizottság létrejöhet, akkor ki az, vagy milyen módon lehet egy ilyen vizsgálóbizottságnak a tevékenységét szükíteni, Például arra, hogy kit lehet vizsgálni és kit nem, mert az ember azt gondolná, hogy egyszer azt mondja, hogy lehet vizsgálóbizottság, akkor annak a lehetőségei korlátlanok, aztán majd kiderül, hogy praktikusan mire képesek. De hogy egy orvos vizsgálatosan mondja az ember az, hogy már pedig ezt nem csinálhatja az orvosnak, azt mondja, ennek nincs értelme. Ezek a korlátozások, ezen bizonyos vizsgálóbizottság tevékenységét illetően hogy kerültek a képbe? Két része. Az elsőre reagálva, az időbeli hossz, Tegnap a közgyűlés szerintem négy és fél órás volt, ebből emlékeim szerint fél óra volt ez a vizsgáló bizottságos díj. Tehát azért nem mondanám, hogy a, a, ez vitte volna el a, a fókusz. Ennél például csak napi rend szempontjából a ez a tíz ügy, amivel felterjesztéssel értünk, ez önmagában jó. Jó, de amikor az volt szó, akkor is valahogy sikerült azért ezt, ezeket a témaköröket valahogy visszalopni. Tehát ez egy ilyen visszatérő dolog volt, amitől nem lehet megszabadulni. Nyilván, de szerintem pont az illemhelyen nem jött elő, hanem talán máshol. De, de mindegy is a dologba, a, a, a, a vizsgáló bizottság jogköre. A vizsgáló bizottság jogköre szerint nincsen korlátokban. Tehát az a két pont, most így az a baj, hogy a Ételen keresztül beszélgetve, ugye a hallgatók kevésbé látják, hogy a, akkor rámutatok, hogy a, a, a Vizsgáló Bizottság jogköréit megállt a 3A és 3B ponttal. Van itt a kép, tóra. tehát ha legközelebb biztosít számúra lehetőséget, akkor én bemutatom. Tehát itt kamerák közvetítik a kettünk beszélgetését, legfeljebb nem látják. Tehát ott van egy javaslat, amit elfogadott a közül, és ebben az látszik, hogy ez pont azok szerintem, mint a szó szerint is majdnem mindenben megegyeznek, amit a Fidesz beadott körként. És ez alapján még egyébként egy bizottság valójában szinte bárkit behívhat, eh, hogy meghallgasson egy ügyben. Tehát amiben most itt a, a Fugesz részében, tudom, egy ilyen mutó van, hogy ők meghallgathatják-e a volt miniszterelnököt. Ha a bizottság ezt megszavazza, hogy behívják, és ő meg eljön, akkor még van, meg lehet hallgatni őt. Tehát semmilyen korláthatás nincs ebben a... a Megelőlegeznek egy olyan döntést, ami még meg sem született? Szerintem egy olyan felvetést ők hozott döntést előlegeznek meg, amely felvetést még a még nem alakult bizottság előtt sem tettek Aha. meg. Tehát, hogy azért ez, a, ugye Tehát a ez olyan, mint egy gyerek, aki azt mondja, azért ö, elégedetlenkedik a, a szüleivel, mert már előre tudja, hogy nem engedik el, és emiatt teszem szemrehányást, így aztán, hogyha netán véletlenül elengednék, akkor nem nagyon tudna mit mondani, mert az nem szerepelt az eredeti elképzeléseiben. Így van. Aha. Így van. Hát figyeljen, azért az önmunkájának is számtalan szépsége van. Én mondtam. Igen, hát csak kell tudni élvezni. És ami az időtartamra vonatkozik, mert hogy az nagyon rövid, és hogy ezzel semmit nem lehet csinálni, beleértve egyébként, hogy ezt megszavazta a Fidesz, tehát ráadásul azt se lehet mondani, hogy ezt ne szavazta volna meg, tehát megszavazta, majd különböző kifogásokat emeltek vele szemben. Ez a pontja, ez, ez, ez, ez, ez micsoda? Tehát ez most a rövid, hosszú, meghosszabbítható, ezek kapcsolatban mi a helyzet? Nyilván meghosszabbítható, de azért van egy helyzet. A, csütő, a kedden a bizottsági üléseken a Fideszes képviselők jelezték, hogy a, a, a vagyon kérdésekben nekik most bizalomhiányuk van a fővárosi cégek felé, és addig ők nem tudják, hogy ezekben hogyan szabazzanak, ezért ilyen tartózkodomokat, meg nemeket nyomtak. Ez nyilván, ez jó úton. De hogyha a bizalomhiány a problémájuk, akkor ezt viszont nem szabad elhúzni, én azt gondolom, ezt az egész ügyet hónapokra, hiszen ezt vagy gyorsan helyre kell állítani a fővárosi cégeinkkel szemben ezt a bizalomvesztést a, a fideszes képviselők részéről, vagy akkor ez egy ilyen furcsa helyzetbe keveredik a, a, a, a rendszert. Szerintem a bizottságnak ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem vagyok benne, tehát hogy én egy ilyen külső tippadó vagyok, és fontos, hogy Ez az önténtése volt, elkezd... hogy nem akartak lenni? Ö, nem, de egyébként nem is lehetnék takítani, nem vagyok képviselő, tehát igen, nem igen. lehetek bizottságokban. Tehát fel sem Igen, igen a, jó, És akkor ez lehet, igen, bocsánat. De hogy innentől kezdve minél előbb le kell zárniuk, a, ha tudják, nyilván, hát hogyha arra jutnak, hogy még nekik kell idő, akkor megteszik erre vonatkozó javaslatokat a közgyűlés elé, ez sem kizárható dolog. De szerintem érdemes minél inkább fókuszáltnak lenniük és haladni ebben a munkában. Ugye azért egy nagy kérdés, hogy a külső szereplők közül Kik jönnek el, hiszen azért az egyik vizsgálóbizottság, tehát nem a, az amerikai szenátus, ahol igen, és a kötelezettség van az embereknek, ez még kevesebb jogkörrel rendelkezik, mint akár egy parlamenti vizsgálóbizottság is, tehát nincs az, hogy akkor azt mondják a hangfelvételen lévő, és például rólam e jelentősen e rágalmazó állításokat megfogalmazó emberekkel, e hogy akkor be kell jönniük, akkor ők azok tényleg meg is teszik, hogy eljönjük ide az ő döntésük, meg talán mindenkinek, tudják, hogyha ez így történne, de, de azért van ebben kétségem. Hát nem akarom megjelőlegezni, és meg végén úgy járni, mint a fideszesek, akik okay. hogy kit nem lehet meghívniuk. Uh, önnek fél órás etapokban zajlik az élete? A reggeliim azok igen. Ez záró kérdés. Kovács Péter 16. kerületi polgármester a FIDESZ kongresszusán a közelmúltban nagy őszintességről tett tanúbizonyságot, amikor elmondta. Persze lesznek kellemetlen kérdések, azokra is válaszolni kell tudni. Itt még várunk arra, hogy a FIDESZ központ megmondja, hogy mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre. Minden tiszteletem a polgármester úrért ezért a megnyilvánulásért. Azt hiszem, mindannyiunk nevében várhatjuk a választ azokra a kellemetlen kérdésekre, amelyek abból fakadnak, hogy a 2019-es önkormányzati választás óta a kormányzat bünteti a budapesti önkormányzatokat, és ezzel a budapestieket is. Az alaptörvény felterjesztési jogot biztosít a helyi önkormányzatok számára. Azt javaslom, hogy a fővárosi közgyűlés ezen jogával érve kérjen kormányzati intézkedéseket tíz olyan ügyben, amelyek egyenként is, de összességében végképp komolyan veszélyeztetik a budapesteleti működő 24 helyi önkormányzat gazdasági helyzetét, ezzel az autonómiájának tényleges gyakorolhatóságát írja karácsony Gergely. Ön már a negyedik pontot említette, az összes pont mi? Természetesen nem részletesen, hiszen 9 van, de mit vár, vagy mit várnak önök ettől? Példáulva is gyorsan, hogy 10 milliárdról 35,3 remelte fel milliárdban a főváros. át a fizetendő szolgálatási hozzájárulást a kormány 19-hez képest, 21-re és 22-re is megvan az összeg. Példáuló jellege az iparűzési adónál központosított forrásokat ez 21-ben, 22-ben kb. 80 milliárdos veszteséget jelent az összes keleti önkormányzatnak és a fővárosi önkormányzatnak együttvéve. Benne van a, a már korábban említett közösségi közlekedés. Tehát olyan ügyeket hoztunk elő, amelyekben kormányzati elvonás vagy jogkör elvonás történt, és a felterjesztési pedig azt jelenti, hogy most a közülés azt a főpolgármester, hogy ezekben a jogalkotóhoz forduljon és megírja, hogy a közgyűlési többség azt gondolja, hogy ez nincs nincsen rendben, és ehhez képest alkossanak új jogszabályt, vagy hajtsanak végre elmaradt kormányzati döntést. És erre várjuk most akkor a kormány válaszát, majd tíz ügyben. Amit a közülési többség támogat. Sose mondok igazad, de egy rövid kérdés. A legelején azt mondta, amikor még beszéltünk kettesben, hogy ez baromi unalmas lesz, hogyha minden héten beszélgetünk, mert nem történik ennyi dolog. Most, hogy miattam van -e ennyi dolog, vagy sem ezt nem állítanám, mert azért erre nem vagyok képes, de ő gondolja, hogy ezek a beszélgetések, ezek tartalmatlanok hétről hétre. Én készül árokendkezem, és a hétről hétre. Nyilván a ön jobban érzi, illetve hallgatok. Ő mit érzékel. Hát ki tudtuk tölteni, eddig mindig a fél óráta abszolút elszönhet, ez azért így. Köszönöm. Köszönöm. Viszonthallásra! Viszont Kisamrust hallották Budapest főpolgármester helyettesét. Én telefonálni fogok, addig szól a zene, de a műsor közben véget ért. Dörök pont, I traveled by the moon and the stars And I traveled by the river and rocks I see the Roman gateway to the town And the secret the holy land unlocks And I always thought that love must surely be Something clearly seen in black and white and we can make it how we want it to be or change it if we need to